ات الحجا وال الغمرة للله مان د حجو کې د غمره او کوې خاالت الله تع لا د پاه فضا اوتون کله چې ستاسو ااحصارو شي من غ دوون او م فوقه او بابول اصار دي دی خدا کې بابول ااحصاردي کتاب حه بابول ااحصار متعدبي مته ل جده ل ده لکه د پاکستان یو جازې باری جازي یو کا سرار کله چې دته متعدبي مري چې چت ورته چی چک دے وردہ، نا خلق محصر کردی دلیو، بلکال بیا حکومت ورلے گل خواه، چلی بانی دو وجد احسار نا، چلی احرام کرو، خو دو وجد احسار نا، دوی بان حج پاتے دے، حکومت بیا پاگا سابقه پیسو بانی ورلے گل خواه، جی آس سعودی را وپس کرو، بی چی چک دے وردہ، بابول احسار عاملی کرو خواه، بابول احسار عاملی کرو، فائنو سیرتم، فائن منعتم من عدوین او مرزین، کتا ثم د وجد دشمنی یاد بیمارینا سر من الهدی فمستے سر من الهدی پس اگر تیسر استیسر معنا تیسر با استفعل متضمن معنا تفاعل او دیمه معنا فمستے سر من الیت فمستے سر کی طلب ده چې په اسانه تا سره کې مې قربانې طلب کول شي هغه قرباني تاسو لازم ده فمستیسر من الحج لازم عليكم فمستیسر من الحج لازم عليكم ما موصوله ده او موصول متضمن معنی ده شرط لا او شرط مقتضی ده د ثري ها شرط مقتضی ده جزاوی نو جزاور ته مقدر کا چې فمستیسر من الحج لازم عليكم ولا تهلقوا رؤوسكم اذ دمستسر من الهدى اللازم عليكم دا جمله دا به ان احسرتم شرط دپاره بیا جزا شوخه دا کله جمله دا به ان احسرتم ترکیب به څنګه فمستسر من الهدى لازم عليكم دغه ترکیب به څنګه ترکیب به څنګه فاعل احسرتم ها هوا ها ها موصول سره څه الله اکبر هوا یا الله اکبر هوا یا او سره کلمه استرجاع وا انا لله وانا الیه موصول سره سلی مبتدا مبتده شوه او لظما علیکم جمله خبر د پااره د مده شو او مبتدا سره د خبر نه جمله اسم جززاه د پااره د فین او سرتون شوه. داسې په پیر برازې په کوی به نهله دانګخه تا په قوره او دانګل نو سره چې په کوی وټروپ لاندې پریي دې او پیر بهازې نوږ ته پیر ای کو د چاپیره بهګې. ولهتهلی کرو اوسه ولا تَهْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ أَمْ خَرِيتَا تَسْرُنَ حَتَّى تَرَدَّىَ بُورِ يَبْلُغَنَّ الْحَجُّ أُرْسِيغِ دَاءَ السَّارِوِ دِ قُرْبَانَئَ أَمْ مَحِلُّ زَائِخَ بَلْ تَ أَنَّ مَحَلَّكُمْ ذَائِلَ نُ قُرْآنِ كَرِيم بَلْ ذَائ وَي ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ مَحَلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ نَ مُرَادُ مَحِلُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ نَ وَمَا زَادَ رحمه الله غین حرم ده اپ مذہب د امام ابونی فرمات الله له منحرو منادا ثم محل ده مثلا ورته لایخه سليمان سلام الله عليه پنځبان ثم محل ايل البيت الحاتی غین حرم نه ده سشه منحر ده قربانی به کوم ده تللی ده بیت الله دروازه کې به اضافکه منحر کې به اضافکه مذہب ده حنفیو دا امام شافعی رحمت الله علیه فرمای چې ده محصور ده اذهب یا ده دې زبحه او کې نه کی ده به فاريني حرم کې بکیږي ښا فمن كان منکم مریضا فسوچ ویل تا ثنا بیمار وبه اذن په د باندې اذن اذن مرض مرض وی میراسی د سر درد دو من قمل او صداع یا پکې سپګی شوې دي او یا ورته سر درد وي دي د لو یو اخطونه نو فلا باسا وان يحلق قبل ذالک دا ورته مقدر کوي ښا فلا باسا وان يحلق قبل ذالک بس بیعیس باک نشتا. دیلے دا سر قبل د بلوغ الحدی نو کی. سر د اخ قبل بلوغ الحدی. دیلے سر اخ رائی قبل بلوغ الحدی. زکر قائدہ فی قید آرہ چی اد ضرورہ تبیح المخضورات. اد ضرورہ تبیح المخضورات. کم زائچے نیسیسٹی متحقک شی. ضرورت متحقک شي نو حرام شیل تجائز اگر زی. اد ضرورہ تبیح المخضورات. او دا ارتفاقی زابطہ الشعب د استلا پیش نظر د ظابطه ارتفاقی دا نو د ارتفاقی معنی دا دا چې په شریعت کې اومده او ضروره تبیح المحظورات او په ټولو قوانینو کې دا ډاکټرین اپنی سسټي په ټولو قوانینو کې دا امریکا کې دا برتانیې کې دا پاکستاني قانون کې دا د ټولو دنیا په قانون کې دا ډاکټرین اپنی سسټي فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِأَذَمِّ الرَّأْسِ فِدْيَةٌ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَإِذَا قُدِرَ فَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ دَرَجُونَ وَصَدَقَةٌ يَا رَسَدَقِينَا او نُسُكٌ يَا قُرْبَانَيْنَا فَإِذَا مِلْتُمْ كَلَّتَاسُ مُحْفُوشُ وَفَأَمِنُ شُوَيْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِذَا نَفَاغَسْتَ لَا وَعُمْرَةٍ بِانَ إِلَى الْحَجِّ دَائِلَ الْحَجِّ حَال وَاكِشُو دِخَا حال واقع شو دی او دی عمل ته تزمین وای دی عمل ته تفتزانی شوی تزمین وای او دا تزمین تعریف چاته یاد دی چاچه تلخیص یاد کړی او چا مختصر ما نکلا کویلی دی او چا مطول کلا کویلی دی د تزمین معنی ها اه اوه اندر د دومره دته وای تعریف فيه تعقیدن تعریف فيه تعقید دداسه په دې د تعریف چې د طالبانو ته هیڅ फायदा ورنه کړ چې حاصل څه شه نو د هلاک تعریف قول پداسه انداز په کاری جي جامع والی ا فوري د مخاطب زين طور پیوځا چې ذکر شي فعل یا شي ب فعل سره د فعل یا شي ب فعل اخرنا پداسه شان چې دا فعل یا شي ب فعل اخر حال یا تمیز تميز واقعي د روانبني فعل یا شي ب نه دا ګور ساده پوښتنه کې تعریف چې ذکر شي سره د فعل یا د شي ب فعل اخرنا وذا شان چې دا فیل یا شي بفاعل حال یا تمیز واقع شي د دې فعل یا شي بفاعل اولنا لته تمتعه یو فعل ده اذا الى الحج دا فعلونه ده قوم شابي د فعل سره ده जर مجرود متعلق به شي سره نديب حال واقع کی د دې روانه تمتعه غنه نو فمن تمتع فمن انتفع تمتعون مراد تمتعه اصطلاحي نه ده لغوي ده وَمَن تَمَتَّعَ تَأَجَّنَ فَوَاعَغَ اسْتَا بِالْعُمْرَةِ فَمُعَمَّرَ بَانْدِ إِلَى الْحَجِّ وَمَن تَمَتَّعَ تَأَجَّنَ فَوَاعَغَ اسْتَا فَمُعَمَّرَ په حاله کون دد کې چې د حج کوونکيو حاجن دغه د حال واقع فمستى من حجيه لزم عليه پس کوم چې آسان ويله قربان نه لازم شويره د باندې فملم يجد چا چې نموند فصيام ثلاث ايام فل لازم د باندې روجه د دري ورځو په الحج فحجكي وسبعه ازارا جام او وروجه کلچتا سو واپسيت كه عشرت الكميله ادا لس روجه اتلك عشره كامل... كامله ان تلك عشره كامله نلسبي لسنا ناخذ تحصيل لهاسله ورمز ثلاثه دري جمو نمساويس دري وجمو ها لس تلك عشره كامله لو تلك عشره كامله نتفصيل لهاسله نديمونتو مقدره باسو اتلك ايام عشره فديه كامله لو وجدي فیدیه کاملہ دا. دا دو دی پاتیوی نا. تیلکا عشرتون کاملتون. تیلکا ایامون عشرتون فیدیتون کاملتون. دا اللہ نو فیدیه کاملہ چی خط شمو پاتی ذالک لمن لم یکن آدو حاضری المسجد الحرامی. ذالک لمن لم یکن آداتمتو. ذالک آداتمتو. مذب دی حنفیو دی دا داخل. زالکا ادا تمتو لمن دا آغا چا د پارا دا لم یکن آلو حاضری المسجد الحرامی چنوی کورد دا پا مکا معظم که ای حاصله ترجمه دا نو تمتو دا پارا دا مکی دا پنیز د حنفیو نه دا پارا دا مکی تمتو د پارا دا غیر مکی دا نو دا تتا کتاب الحج یاد ده گنا کتاب الحج تاستا یاد ده جنوی آل د دا خاضرین دا, دا مسجد حرام واتق اللہ ویرے گئی دا الله تعالیٰ نا اپوشی چا اللہ تعالیٰ سا غذاب ورکا ان کے دے الحج و معلومات الحج و وقت الحج وقت دا حج اشورن میں آشتی معلومات ان معلوم میں آشتی دی شوال زیقادہ او ظلحجہ پس احرام بالحج په شوال زیقادہ او ظلحجہ کیوشی ندام سنن دا وليكرو دام او كه احرام بالحج بشوال نو لاندو شري روجا كيله اوروجا كي د ميقات ته احرام بالحج دي. نو سيد احرام خما كرود پني د ما سرات الله لي لا احرام بالحج اشهر المعلومه نه مخكي فمن فرز فين الحج فمن فرز فيهن الحج فرز فمانه د التزم دي زكاه حج وسلې نه فرص کوي چه فرص کړل الله ولل على الناس حج البيت چا چې فرص کوي ځان باندې باندې پدې میاشتو کې حج یعنی من التزم فيهن الحج چا چې التزام وکې پدې میاشتو کې دا حج فلا رفس فلا رفسان اشتد كلام قبيح ولا فسوق عن فسق ولا جدال عن جګړې فل حج په حج کې نو فلا رفس دا خبر دی په ماناده نه هېږي انشاء قال ابو مانا خبر رازي وتكتم الحقه وانتم تعلمون وتكتم الحقه وانتم تعلمون انه وحال سن غواكيش بسين وحال سن غواكيش انا خبر فمانا ده انشاء انشاء فمانا ده خبر ده خود غرب وده علم بلاغه ي شائع وجاري ساري قاعده دخل. وما تفعلوا من خه انه او خبر فمانا ده انشاء نفلا ترفسو ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج پای حاصله ترجمهوری کوي فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج رفس مکووي فسق مکووي جدال مکووي في الحج وما تفلو من الخير الان اج کوي تاسو سره نه کای نه یغلمه الله بویږي هغه الله تعالی وتزودوا او وتزودوا الزاد واخلیزان سنه والزاد هو كل ما يصيبك الا هدفك زاد هرغه شیتو چتا مقصود تورسی زاد هرغه شیتو چتا مقصود نو په د پارا زاد 1000 روپۍ دا تا په خور ترسی او واپس د هغه غټ لاہور د پارا زاد 1500 روپۍ دی دا تا لاہور ترسی او واپس درارسی او کراچای د زاد 2000 روپۍ دی زکه دا تا کراچای ترسی او واپس در را رسې ا سعودي د فار زاد د زره رو پېدي دا ته اله تر رسې بیا دې واپس را رسې وته نو زاد او کلمہ یصیبک الا هدفک وتزودو ازاد واخلیزان فرا فان خیر الزاد بهتر د زاد نه تقوا بهتر د زاد څه شه ها تقوا د نو کسې سره تقوای نو په تقوا سره په خور ترسي ها په تر, تر دغه تردا روډه پورې عمر نه رسي ځا عالمي اسباب کې سړې په منځو نه رسي ځا عالمي اسباب کې سړې په منځو نه په مزاولت د اسباب ورسي ځا په رسي په مزاولت د اسباب ورسي حالت عمر زکا کسانو پسې کوتک رواسته خرجو فانتم المتکلون مفتخري متکل چته کوتکل نه متکل مفتخري نوا تتزود ازاد عليه فئن خير الزاد بهتر در زادنا التقوى ما يتقوى به عن السؤال بهتر توخينا ما يتقوى به عن السؤال هاشيدچ سره بي دسوال کولونه بچي خطو خارلا چه سره بي دسوال کولونه بچي او تايد كان اهل اليمن يحجون بلا زاد اهل اليمن روان شو د خدای په توکل بر روان شوغا نن تر یو پیسه نه لاسه زه زمن په خدای توکل لې پانځل ته بارانه به خیرونه به وستلخه گداګری به کوله يتکففون الناس واتقوني يركه زمان يا ولل الباب دا اقل مالکان ولي ساليكم جناحل نشتر تاسبانه گنا انت تبغوا فضلا من ربكم چتاصو انت تبغوا چتاصو الټوي فضلا مال بتجاره فضل مال بتجاره نې فادر خبره وکړه نیت فی الحج ادا یګی د فریضې نیت فی الحج ادا یګی د نو کول د تجارت دا ممنون دي په سفر حج کې ښه اولې کوي ورته کول د تجارت دا ممنون نه دي په سفر ښه چی اذا لم تمنعه قوانین تلک الدوله چې کله مانع ولا د ریاست پل قوانین نه ښه اذا لم تمنعه قوانین تلک الدوله چې د لرياسه خپل انتظامی قوانين پاغي باندې پابندینه لګی نو د حج د وجه تجارت نه راو نه د سفر حج کې کوي تجارت کنه سفر حج کې کوي دي نو پښتوني قوانين چې په دغه سفر کې په کم تجارت پابندینه لګی نه هغه جائز ده ا چې کم باندې پابندینه لګول ده هغه د قوانينو دولت وجه ناجائز ده هر څو وجه ناجائز ده د قوانينو دولت وجه نه نا جا... دغه ناجائز چې به حج یې کوي نه لته کस्टम ورډیر لالیانه د کस्टम یو افسرو اغه ماته وېځوي سامان نه لټون دا ځان دایي نو ورته وایم چې تا سره سخته کنا چې دا اشیا ممنودی دا اشیاء ممنودی اکرالې نو په باندې به کسٹم ورکه کرالې کسٹم په ورکه لکه دا لکشری چر وړي د تهایوس سامان وی سی ار اورنګین ټی دا د سامان نو چې دا راړي نو په به سورکه کسٹم به ورکه دا ورته چې لکشری وړي نو به کسٹم ورکه دا کده اشیاء ضرورت نه دې باندې باندې نو زه زه حجيته تمام چې ستاره پاوخه دې قسم یا کوم کوم له کورل جته لوي انو یې جی په یو یو نگرا خلاص یو او ما هیڅ چې ندره ورته هم زورتام زک دې ورلې نو ورده منډه کا وا حجمله تل تاګه ساکو وې زورتام چې حجمله تل تاګه ساکو دا زورتام انو قوانین په دولت کار کله معنی او تجارت په حجکه دا شرغن ناروانو بخه زکه حج دا عبارت ده امور اربعونه یو حج کی کیږي زیارت د بیت الله حج کیږي کی زیارت د بیت الله او دویم په حج کیږي کی کی عبادت د الله او دریم په حج کیږي کی سیاحت د دولو د ریاستونو سیاحت په کیږي کی. او څلورم په حج کیږي کی تجارت د اموالو نو زیارت دي عبادت دي سیاحت دي تجارت دي زیارت دي عبادت دي سیاحت دي او بل جارتي فضا <دے>. ف من رفاات اضا نزلتون او كل چېرا كشي تاسوداراتنا فكر الله هانو يكي الله عند المشر الحرام مشار حرام مزدلف ده او عند المزدف قرب جبل قزح مدلف جبل قزح صرا. ده دهده كتاب الحجربة ال عند المزدلفة قرب جبل قزح واشکورو کما حداکم آیات ک اللہ تعالی کما حداکم یاد ک اللہ تعالی کما حدا نو کما تمسیلی ده کما حداکم لک سنگه چ تاسو خوده نه کړی ده یعنی وشکورو کما غلمکم فی شرایحکم وشکورو کما غلمکم فی شرایحکم نو افادر ده خبر وکړه چې په هر محل کې عبادت په هغه طریقه کې چې شریعت کمه طریقه درخایغه دا دې دا مساله معلومه شه چې په هر محل کې وا عبادت په هغه طریقه کې چې شریعت درته کومه طریقه درخایي ان در یو سړی مسجد نبوي ترا او تر بیا مسلو ليك یو سړی مسجد نبوي نو وخت مکرو کې هغه نفل شروع کړه سچې له وکړه وخت مکرو کې هغه نفل شو حضرت علي رضی الله تعالی او منک حضرت علي رضی الله تعالی نو منک او ورته وی هادا زنب د ګنا ده دا کول ګنا ده نه هغه پسند سره نہ حضرت الہی و زی اللہ تعالی نوتے ہوئے ویچے او وی غذبن اللہ علی عبادتی نہ خو عبادتی خداے و مالے پے عبادت معنی سزا نہ کئی پے عبادت میں عذابئی پے عبادت میں عذابئی حضرت الہی و زی اللہ تعالی نو ورتے وی بل یغذبک بمخالفت رسولہ پے عبادت نہ عذابئی پے مخالفت دے پیغمبر خدا عذاب نہ ور کئی خدا دا سر دا مخالفت دے پیغمبر دے پے مخالفت دے پیغمبر دے عذابئی او دेंडा چې کلمه ده کما دا تحلیلې ده په معنا به اذ ذکره یادت یاد الله تعالی او لري یاد کې نه اده وي نه یالو سباسترم باندې الله تعالی به اذ هداکم زه کومه یادوي چې ہدایت به تماده کولې نو چې سوچا ته ہدایت ورکوې دا غزه ذکر کې بیا به ذکره اذ هداکم و ان له من الظالمين ان مخفف منه مشکلنا و انکم قلتم اتاکی سرویتا سمخره دین العالمین ازوالین دو گمراهانو نا ثم ثم آ... آ... افیزو نو ثم دا د تاقیب ذکرې به پاره ده نه تاقیب واقعې ده زکات حفظه مین عرفات را کو زیدل دارفات یکونو قبایل مزدلفه دا مزدلفه درتلونه وړاندې کیږي کلمه سمخه تراخی فائدہ کوي چې مزدلفه کې خدای یاد کینو به عرفات تر کوشي مختلفه کي خدای یاد کړي نو بي عرفات ترا کوه واخي خدای سره ده نو ثم ده فارده تعقيب ذكري ده نه ده تعقيب واکي من حيث فاض الناس را کو نو ثم ما نامك ويخه چر تعقيب ذكري نو ثم ما نا به مراد نه ده ده ثم به ما نه مراد تاسو من حيث افاض الناس من حيث افاض الناس ازکا چر کوشي وي خلک نو مراد ذا الناسنا هوا امام و عرفاء مراد تن امام دا عرفاء چه تاب تعبیر تے فقا OVER فسلطان بنئے کئی خواه فقا تن تابیر کئ فسلطان بنئے قد که حESE نبی علیہ السلام امام دا عرفاء و سلطان حضرت عبو امام دا عرفاء و سلطان حضرت عمر امام دا عرفاء و سلطان حضرت عثمان امام دا عرفاء و سلطان حضرت علی امام دا عرفاء و سلطان حضرت محبی امام دا عرفاء و سلطان او نه د امام او د سلطنت دا پوسټ دا یو بل سره متلازم وو دا د امام او د سلطنت دا پوسټ حضرت دور پوري یو بل سره لازمو بلکه د خلفای بنی امیہ او بنو عباس پوري دا یو بل سره لازم لازمو لازمو د আরাفی بچاوهلا سلطان المسلمین چا وېلا امامت د আরাفی بچا کو سلطان المسلمین او سفتنو والا دور راغلو سلطان المسلمین کو یری سلطان مو هغه وېدل تر څو بمکینه بم راته کې ندي نال تکي هغه نا بينا مولاي شب هغه لګي اي عرفه کې خطبه ويخه هغه لګي ها ثم في ذو من حيص وفاز الناس واستغفر الله ان من حيص وفاز الناس بيارا کوشي زکه چې امام را کوشي وي دي مې فازره دي وکړه چې فمن نزل قبل خطبه الامام وصلاته فلا حج له سو دا رافينا قبل خطبه او د صلاته را لول نو دا حج نه لشيخه اذین دی نما سلام علیکم واستغفر الله ابخنا غواله د الله تعالی نه الله بخله مهربانه فیضا قزیتم مناسککم اکل چ پور کیتا سو ادیتم قزیتم منا ادیتم اکل چ ادا کیتا سو مناسککم شرایعکم شرایع د حج نو یاد کی الله تعالی کا ذکرکم اباکم فشاد یاد اول استاس و پلاران خپلوا فخرا کما تذکرون اباکم فخرا فَذْكُرُ اللّٰهَ فَخْرًا خدای فخرن یاد کړي خدای فخرن یاد کړي افاده نه خبره وکړه چې ذکر د عظمت د دا اب تعول کوي ورته و چې ذکر د عظمت د پلا ورو د نیکو دا د انسان د طبيعت تقاضا ده باید چې ذکر د الله دا طبيعت سانی د انسانو ګرځي دا تدیدا مثلا معلوم شو باېر چې ذکر د الله دا سو گرزی. دا طبيعت ساني د انسانو ګرځي او تاییدي ادا حدیث ته لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به یو سړی ایمان ترغه قابل <سؤال> قبول نه دي تر څو پورې نبی عليه السلام وې زمما طریقه چرته طبيعتي ساني نه ګرځېدلې حتی يكون هواه تبع لما جئت به چې زمما دین سود پورې زم طبيعتي ساني نه لګرېدلې ایمان قابل قبول نه دي نو دا دین بخپل طبيعت ګرځي دا دین دا بزان نه مصیبت نه ګرځي چې یي بس غونده بد سارا اړي نو دلچې دابری ته دیته قازایخه بندگی د الله چکه دا نشه بس یو بوجه د سر ورڑو د یو بو کچھ نه یو ہوتا ہے ظاہر نمازوں سے وصول جب تلک دل میں نہ ہو الفطر رسول اللہ کی کچھ نه ہوتا ہے ظاہر نمازوں سے وصول جب تلک دل میں نہ ہو الفطر رسول اللہ کی اور سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر او سجدے میں جھکا سر خدا کے واسطے اور دل مصطفی کے واسطے عبادت سے فائدہ تو شید عبادت ہے عبادت چې په عقیدت وشي دا عبادت دي نو... ف... ف... او چې په عقیدت نه وشي دا بیا رسم دی چې په عقیدت نه نو بیا څه دي بیا رسم دی بیا وی फायदा نه مورا ته دي فريزه نه سري نه خو سمره په نه مروت په کې مثال داسي دي مثال لکه ما ته یو سری قرضه ده 100 روپيه اگر تاسو هغه قرضه ادا کړه هغه قرضه ادا کړه او زوره او داسي مې پیسې لا وغستې اپ دامخ مول چواخ لسړیت تاسو ته په روپو سره رو دی توبکلا سکو واه اوس فریضه کوه اداشه قرض نه خلاصې خو حساباتي بیا غل قرض غطور لرسمه پلاستونو ورته غړي صحیح شو اوبو یې سره دیږي دا نه سمره په مرتاب نشو ادا ییږي د قرضو شو او چې توورغني یرهجی ستاده شلو روپو په محل د ضرورت کې مال آو کار راکره را د شلو زور روپو کار راو دې او که دا وخت دا ستاله شلو روپای نه د شلو زور روپو تاوان را تر رسیدلو رسیده بود بلایه ولې بخیر وزشت ستاره شلو په د وځي هغه بلا په خیر باندې ټلاو شو الله تعالی ډیر اجر درکې ډیره مهرباني وه څه په دې اندازه دایږيو کې قرض اومده شو او سبات بیا ورځي داغه طبيعت دغه فراخ هي دا ډیر سم سره ده لکه قرض والی هغه ستلیم د سړی توبي او ادايګي هغه هم د سړی توبي نو کله چې عبادت بلا عقیده ته وشي نو داسې لکه څلور په او کتاب دموونکره منځوک یا منځوک هم منځوک اجه پاکي نتیو کی خدای واسي یان ستا موږ سره ګوره سوره مهرباني دا بیا د موږ خپل کور تراو غوستو چې بیا راځي ما سره ملاقاتو وکي الیا کنابو دوه وییا کناستای ای حدنا صراط المصراط ال مدا ک ذکر فص فصکرو ذکرکم او تاسو پکینه بیا سره په نو پوی سمانا چې ذکر د باري دای د ذکر د سره څنګه مشابهت مشابهات پسه کېږي له تالاوي لکه د پلارنی کو د مړانې تکره چې طبغان کې زما عبت به هم طبیت جوړه ان لخواه. زماعبت بهڅنګه اف دا لګې دا بعضې صیخه برې دا, دا په سورو ک نمیېلوږې د ځان سره ل کو وروس حهې قورآ نقابانګه براندازت کې داروملکې ماه مجررضبی نه دزغه وه. فکرروله کذکرې کوم بام او اشد دزیکه او اش دذیکه د اشد دا دار JUSTکرانτάir دا حال مقدم واقع شویده در اشد در ذکراند پارا حال واقع شویده مقدم او اشد در ذکرا حال واقع شویده مقدم خوست حال د قبیلی را توابعو صخی او طابع مرتبه ده مدبونا رسطو امن تاز طوابعو یلی دے روا ابن الحاجب ابن حاجب مولیتس توابعو یلی ابن حاجب مولیتس سویلی حال ذکر یلی دنو نو طوابعو ک اسود حال ذکر انا مضمونه روستینو دا وجه ضرورتنا کله کله جایز کیږي ضرورتو تبیح المحظورات ناروا کله جای شرعی محظور شرعی محظورات ناجایز کیږي نو نحوی محظورات کو په طریقه او لا جایز کیږي چې ضرورت د وجه جایز کیږي چې کمشه ناروا کړه به ضرورت د وجه په طریقه د زکه جایز شه چې قضاء شد حال د ذکرنه مؤخر نو بیا به شوبه د صفتیات چې د دا غینه مؤخر وي م بیا به چوبه سوا چې دا شد د ذکر نه پاره سوا کوي صفهت واقع ده حالانکه الله تعالی به طور حال واقع کول غواړي او اشد ذکر یا ذکر په حال کون د دی کې چې دا آباو د ذکر نه زیات ذکر وی ښه یعنی دا آباو ذکر چې څنګه تبહન کوي د خدای ذکر تبهن د دینه زیات پکار دي یعنی ستا طبیعت د ذکر الله به پاره دال درجه اول پکار دي په مقابله دستا طبيعت کې د ذکر الاباده 파را نو بس ځدغه ملګری دا غي اعتراض هغه خود به خود ختم شو چې ولا يؤمن أحدكم حتى يكون حبا لله من والده وولده والناس اجمعین اوس کده لکه دم او او اشد ذکراته مونږ پرې خوده نو لدې اعتراض به سره نو وارتخه نو ملګری سوال وکړه چې بیا دا ته بیا د نه له یو منو حد کوم حته كون حب اله من والده او ولده او الناس یجمعین افادر دې خبر وکړه چې اټبا د شریعه داسته هغه ته بي تقاضا ګرځې دل پکار دی چې د پلار او زوی سره محبت د درجه دوم شی او د شریعت سره محبت د درجه اول شی ښه او تایید دا ولبل زين راوړل تایید ولبل زين راوړل دا ورته ودی کوي ان کان اباؤکم و ابناؤکم وإخوانكم وازواجكم وغشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارت تخشونك سادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسول وجهاد في سبيل فتربسوا حتى ياتي الله بأمره خدا يقول رشته وتعلقات خدا يقول محبتنا درجة مقدمة د پیران بردا محبت نه درجه کې مقدم وی نو فتربسو حتا یاتی الله به امره بیا د خدای عذاب ته انتظار وکړي ښا. مې فادر دې وکړي حتا کونا حب اله منه والده و ولده والناس یجمعين. کله ما ولا محبت به د دې ټول تبعي محبتونه مقدم تاسې مسله څنګه شوې مو لسی مې سو لگے ته. فمن الناس من يقول ربنا بازد خلقنا غدي چا غوي و اوره بزمونغانو لا الناس دې له عنوان ورکی بیان او انواع الناس چې یو نوع د ناس واغده چې دای طلب د دا دنیا کوي فقط د وې منوغه واغده چې دې تلب د دنیا او د اخرت کوي فقط او درې منوغه واغده چې هغه طالبان د اخرت دي فقط نو طالبان د آخرت فقط د اعلى رتبه اندي او طالبان د دوارو د جائز دي د رتبه په اعتبار مرتبه د کی دي او طالب د دنیا فقط دا مذموم عند الله فمنهم من يقول ربنا باذل دنیا غد چاوي وي اور بسمونګه راکه منتفد دنیا په دنیا کې وسره لراکی مفول یې ذکر کړي ربناتنا فد خداتو له دنیا مونږ لراکې دنیا دار سره بس الله تعالی مفول ذکر, ذکر نکړي چې دنیا, دنیا دار طبیعت د څه په لیکلې کې او دوک د جائداد مالکانو یو غبلتوي ویلې خو چې دا پورې کله ستاوي او دا راپورې کله زما وې دا ځکه لري ګانا نو چې دا پوره کلي ستاوه او دا را پوره کلي زما وې او هغه ورته چې ستا په کیسه وی چې دا جوړه کلي زما دا د دنیا دار طبیعت چې ستا په کیسه وی چې دا جوړه کلي د دنیا دار طبیعت ذکر کړه د دنیا دار طبیعت مفولي ولا ډو خاص نه کړه چې ربنا اعطنا فی الدنيا یا الله راکنو ته په دنیا کې جميع ما فی الدنيا مجرد دس ولا تاسو راو با زین دنیا کې سریز ټول مونږ لږه استاپه کې اس نه و مالو فیل اخرته نشتر دره پار اخرت کې مل خلق من نصیب مبارک سه سه مبارکا ومن بعضه دنیا هغه او را با مونږه راکه دنیا په دنیا کې حسنتا حسنا وفي الاخر مفول ذکر دي وفي اخرته او پا اخرت کې حسنتا وقنا غذاب النار او أوسات من دعذاب دعورنا نربناتنا في الدنيا حسنة وذلك حسنين مراسشه هو كله ما يحسنه الشرع وشريتكم شي خوالي نحن فادر دي خبره وكرا شه حسن قبحة دا امرين عقليين ندي امرين شرعيين دي خلافة للموتذلة حسن قبحة دا امرين عقليين ندي دا امرين شرعيين دي دا شيخ حسن قبحة دا بصير في عقل نمالو بيهي اصاص پکې سره شروده او شرابیان ته خوش شراب څکل <سؤال> حسن معلومیږي چیرې ټول نهخه کار داده او زنایان او ته زنا کول د ټول نهخه کار معلومیږي او شریعت هغه تر ټول نه عمل ویله ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه استا تو عقل الا تلوي جواب ورکړیږي نه اقلنم دا قبیح ده اکرنم خصت او عقل فاسس شوی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وربنا کیمۃ دنیا کی حسنا آخرت کی حسنا وقنا عذابنا حضرت الیٰو چاہتا په سکه وی دا دنیا کی حسنا و آخرت کی حسنا څه حضرت الی سې مختلف ترجمه نه مختلف مصداقونه ولوخد سې ولوخد مصداق ولوخد چې او رب آتنا را کیمۃ دنیا په دنیا کې حسنتا فراخکور دنیا کې را لا کلاو کور را کې زګا تنګ کور کې تبه کټ کې ناشته غوا بدل په سر څوټه کړی غه حضرت علي چې بس دا فراخ کور دنیا کې حسنه را او په آخرت کې فراخ جنت را کې او قنا عذاب النار تنګ کور ناموساته دوزخ ته خالص تنګ کور نن دوزخ نه خالص دا سه وي او ته بل جی ربينا اتنا ولا را کې مون دنیا کې حسنه صالح اولاد و فیل اخرت حسنتا الا اخرت کے صالح خادماں و کنا غزاب النار او ساته مونږ د ناکار اولادنا دوزخ دی خالص نو ته وکړ نه چېب دروازه وایي ان د زوی شکایت د دروازه وایي نو زماږ چرګنی ولرې زکا خامزیه یو ډینیشوې انا زماږ کوله سپیاکه پټی کړی دي او ته ګوره د مونږه روغه موټه ونه وایي د مستاس مختلف شکی نو بس خالص دوزخ کې به تیولارې عربنا آتنا فی الدنیا او اللارا که مولا دنیا که حسنتا تابدار خزا حضرت علیس بیده حسنتا دنیا که چه اغا ستا اشارو تا گوری ستا تقاضو تا گوری چه زماده خواهون دا ستا تقاضا و دا خواهش ده دیوز دیو وقتی چای غاری دیوز دیو خواهی لنشی دیاری چه ستام بغیر چای نبل کارستا نا نوز دا سی خزا پا کار دا چه بس آده خواهون پا طبیعت ما نپو پښاورې پوېږي ربانا اټنا فالدنيا حسنه ربانا اټنا فالدنيا حسنه یو حکایت چالي کوي حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول پاک ته وې جنت کې بجې زم ما گاونډي شوکي نو پیغمبر علیہ السلام ورته یو زنانې اطلاع ورکړه وې دغه بستا گاونډي نه غره رااله چې له دې پټو له کوم چې له دې کردار چې زم ما گاونډي به نو ورکر رااله ور کولا وکړه دا دن نو وراله څدنه ورغله دا غي له کور جایزه یې وغسته دا غي حرکت سکنال سکنال او سکنالته دا غي حرکت او سکنالته قتل نو جایزه له کور واغسته چې یو ډوړ وټه په خېپړه دی او ور سره خوا ته وړه پراته دي نو دی غینه ته پوسوک به به په خور وټو او له دې وړو فلسفه ما غي ورته ما خاون به اوس د شغل ناراش کار نه براشي نو کووګه دې افوري د خوراک ته قازاو کینو دا روټه ورته وړاندې کړ او کووګه دې رمي اگر مروټه غواړی دا وړپراتی نو دا ورته پخکم ځکه نه مختلف وسیدونه جایزه او اوستا یو شیر دی نظر تر راغي جزای پزای دوغری لختې پرتی وی یو زای لخت بل زای لخت بل دی ورته دی لختو صحیحمت او فلسفه وی کله زما خاوون راشی ناغستړی طبیعت باندې زاینی هغه خبره وکي زای که ما حقو پوره نکرم نو هغه اراده زما دوالو دو او طبیعت یواله چې ما په لختو وډه طبیعت یې و... چې ما پلخت اورډوي نو دا ځای په ځای موږ ورته لختي خودي دي چې په لټون د لختو کې ورته تکلیف پیداول نشي ښه چې بس زره لخت راالي خو چې کوم ځای و چې لخت راالي امال دې ته وې طاقت ښه دې ته وې نو زړه ښاوند داسنو چې جنیاغه د بوله خو هغه د خاوند د سہولت لپاره جمله ضروريات هغه بروي کار دا وستل خ نادرتي عليوي چه حسنه دا نيكه خزده او في الاخرته حسنه اپا اخرت, اپ آخرت کې نيكه خورانه راكي وقېنا عذابنه اناكارخذنه مو ساته دوزخ ده اناكارخذنه مو ساته نبي پري خدای شي ځکه پري خدای بیا مولای کړه پري خدای بیا مولای نو خلق بیا وي منطلاقي مولا پس مود نه کو نا مناسب وي طلاقي دي د خزده طلاق کوي ځکه د پښتنو وطن کې خو ځده پري خدای ډير لوې خار دي دی. ډير شرم ولا خبره ده اولئک اداک اسا لهم دیر پارا نصیبون حصہ مبارک د مما کسبود آغنا غملو چه دی عمل کړی دی والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کول کې دی واشکر الله یاد کوي الله تعالی برمي الجمرات واشکر الله برمي الجمرات اوس به جمری ولې یاد کوي الله تعالی پرمید جمرات في ایام المحدودات في الايام الثلاثه بعد النحر خل ایام الثلاثة <سلام> بعد النحر الحادی عشر والثانی عشر والثالث عشر یولو سمع دولو سمع فمن تاجلا پسچاچ تلوارو کرا برمی الجمرات دوشتو دو جمراتو فی یومین پدورزو که بعد النحر وی الحادی عشر والثانی عشر فالعای اسمال انشتر گناد بانی ومن تاخرا اچاچ مواخر فلا اسمال نستغنا دبال لمن التقادا اغتال بارا نيت برابر ويخ واتقوا الله يا ركيدا الله تعالى نعلم پوشي انكم لي توشنون cita شبد الله تعالى تجمقول شيء ومن الناس من يعجبك ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على في قلبه وهو على العدل وځدې آیات ربته ما قبل سره ده چې وړاندې مسله د قتال ذکر د حج به تور مسلمو غوښلجو شي چې دا رنګوټیار د جهاد لپاره حج کول دا رنګوټیار د ریکروټینګ دی د قتال او جهاد لپاره ځکه قتال او جهاد تغب تعب نفس او صرف المال دی او په حج کې دا دواله شونه موجود دي بدن مستل کیږي او پیسو خرچ کیږي نتیه په مجور شیدا چې بدن مستل کول پکار او پیسې لګول پکار دې د الله تعالی راکې نوځ دې آیت کې الله تعالی ذکر کړي چې بازه خلق په انساني معاشره کې داسي چې هغه مفسدین د معاشره لپاره او ازالا د فاسد غزو د بدن نه لازم ده فاسد غزو د ټرانوم د بدن نه کټکې کني کټکې کوم لاس چې کینسر ولګي ډاکټر انس وې کټویې کومې خپې ته کینسر ولګي ډاکټر انس وې کټویې د بدن دسه کې کومه وخت ته کتوی یز <تبعز> کلافاسد ده نو یزاله فاسد ده بدنهم ما قول ذا نو یزاله مفسد ده معاشرین لازم ده وظلک یکونو بالقتال والجهاد او ده یزاله مفسد سره کی کی قتال وجihad سره کی جن موجب د قتال خیخه الله تعالی سخج موجب د قتال خینه ربته او لاون صدته ربته او لاون صدته چې است مدافع قتال وال حج बतौर مسلمین ذکرشه نو دلته موجب ده قتال کوي چې موجب پیدا شینو jihad شروع کوه چې موجب د قتال پیدا شي نو jihad شروع کوه ومن الناس من یوجب کا بازه دینسانان ان اغه دې یوجب کا قوله فی الحیات الدنیا یوجب کا چې تعجب کې اچیت اعلی قوله خبر د فی الحیات الدنیا فی الحیات الدنیا پد... پهژونلهدونیا کې یوجبکه یعنی یو فرې خوه داسې خې خوج خبرې کوي که نه چې تا خوشحاله خبرو سره ی ش الله غلاهقل ګوا کو الله تاله غلاهقل به پهراې د زړ خپل باې کولو نه کولو ذلكکه من غما کې قلو به نه د خبره چې مون تاته تا کو دا سر په زمون د جب نه ده دا زمون د زله خبره ده. إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ان الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا ويشهد الله على ما في قلبه لا غواك يلا تعالى ما في قلبه نذلتني يوم سلمى لمشره حنفيه ايما سنه الله للمذهب دي شي اشهد بالله يا خدايشتا خداي كوادي خداي عزر ناظر دي يعني اشهد بالله دا مترادف ته حلف دی پنيځ دی امام صاحب اشهاد بالله دا مترادف ته حلف دی دا قسم دی راه مذہب یوازې امام صاحب دی او ويشهد الله نو تاسو لازم ترجمه ولیکئ چې ويحلفوا بالله قسم کوي دی په الله تعالی باندې غلا ما فی قلبی پاغه چې پزړد دکې دی ووا حال دار دی علد هو اشد لفظا ومعنى والد هو اشد لفظا ومعنى وهو ولد الخصام حال دادي شد الخصومات دير جغلاو دي وهو ولد الخصام دي شامنصور شيخ سبير دي سادا بوختو حال دادي دير شر كون دبس وهو ولد چتا سره کینی مبا مو له سه نو خو باس قاعده سیو چې حلال کړی میان دی نو مونږو مې حلال کړی نې مې زکه حلال کړی معنا د مصبو هفه مې که ضعف هشتنا ستاده کلام دلیل د منافقت دی خا تا دا کلام دا دلیل هغه چرته ظاهره ډیر خو یعجبک قولو فی الحیات الدنیا او دما سره چې شدا مخامق دردا شوی نو د دین باندې ټوله لوی مخالف در فرده د غیخه فتنه باندې د غیصې نه جوړی وو هو علدل خیر شر و وهله ذل خصام بشرک د دین باب کې بل د ظاهری له پروپاګاندا هغه داش خبيصه یې کنه چې تبو چې آیا دا هغه د وخت چې ما سره نشته دا هله په وخت خدایش ته جی مونږه کو بس اوس دنیا له دا داسه muslim نخالیکی کنه ار دې مفسد ازاله لازم ده دا. داسه مفسد خاتمه لازم ده وایزا تولا سفاف الارض ليفسد فيها وایزا تولا تولا يتولا پدو یو پا مانا دا سوار والیان پا مانا دا سوار والیان ادوین پا مانا دا مزار آجیغان پا مانا دا مزار آجیغان چه واپس لاسی ستاده می فلن چه واپس لاسی دواره ما نی مراد دیخان وَإِزَا وَا تَوَاللَّهَ اَكَلَ چِدِ واپس لاسی دتانا مشا من عندکا سَغَافِ الْأَرْزِ نُدِي سَعِقَي پَزْمَاكِ لِيُفْسِدَ فِيَّا چه افسادو کی نو بیا بزمکه کې فساد پیدا کای یو معنا اځې مانا وای ذات والله اکلت ذو وسورسی سوار ذا ولایت چې وسورسی الا بوسر یزکاته وای کې مسال کریمه یم بی وای ذات والله اکلت ذو وسورسی سفاف الارض نو کوشش کې زما کې چې فساد وکړي کې ویولک الحرص د حرص کای فصل او و لخرص الااک د خس کوي صلله عدم مواشي کي نله المواشي والله الله تعال لا يحب الفساد محبت فساد محبت ننس فسار سره اضاقله لو او کله چېه چې د تاتقل الله سره مفلک ناستی ننظر ستا چې لیکري چې ستا دخوانه لاړ شي شپ کوي نوک چې س د خ اوور تسک. لا أخذت العزة بالإسم ده جاهلية غيرت لا جا... أخذت العزة بالإسم ده جاهل زخص رأينا دستر كبيرت رأو باس أخذت العزة بالإسم وَإِذَا قِيلَ لَوْكَ لَكَ لَشِهُوِ لَشِدُوِتَ إِتَّقِ اللَّهِ وَيَرَيْقَ دَعَ اللَّهِ حمية أخذت العزة بالإسم نُبَاعِسْكِ دَلَرَى الغزة حمیت الجاهلية ذرقوا حمیت اغیر با عسکی پسو بل اسمی پا گناو فساد بانے فحسبو جانم فکافی جانم فحسبو جانم کافی در پار جانم ادوی مانا لازم فماوا جانم زائد در جانم دے ولبیس ولا ولبیس الفراشو ہیا دا جانم ناکار فراش دے بیس فیل زم او دا المحاد او ہیا ولبیس المحادو ہیا ها وای کنه ټول ټول خلک سلور پهلې دي ها دغه نعمت د بیسه په عمل لری خبر ها اول سلسله ها اول سلسله د بیسه عملیت سي دې اسم له سچل گئی او خبر له سچل گئی د بیسه عملیت سي دې اسم سره سکای مجرور کایې منسوب کایې منونون کایې دواله مرفوکای نو دا وړاندې سلسله رسته سلسله ها ولا بيسالم يا ومن الناس بازيد خلق من اغدي يشتري نفسه شرای شری دا اصدار سخه په معنا دا باغ په معنا د اشترا راضی ومن الناس بازيد خلق ناغدي يشتري نَفْسَهُ... نفسه يشتري نفسه یشتری بِمَالِ نفسه بمالی نفسی چې دی خلزان خپل خپل مال باندې ابتغا امر ذات الا طلب را د پاره طلب درزاد الله تعالی والله رؤوف بالعباد الله تعالی مربیونه کې د بندگانو وبانه نو یشری نفس او ابتغاء مرضات الله دا سره دا سره من ناس مې یشری دا مې یشې دا حضرت صہیب رومی دی رضی الله تعالی عنه د چې مکه مو زمينه مديني مروره کو نو مکه کې ډیر لوې مالو خو سره د روم نه راغلو روم نه نو له مکه ورته وې چې مدینه ته بزی خو کرنسی به ځان سره نهمونمنتقلل کېخه زمونږ په معش خراب به سر پریي ستا ړیر ل کرنسی ده زمونږ په معش باې خراببه سر پریوزي کرنسی به ځان سره نوړې پیسې به ان سره نوړې سرپین بهې ځان سره نوړ نو, نو, نو, نو دو دا ټول زر پاتې زه یو واده ځان اسلام لوړهمخهله تلا منن نه چې موشرې نفسه او د مال ننفس افتابتغه الله ځانې په خپل مال خریت کوه سره پار چې خدای خوشده شيول لاه اوفون ب ارصحاب رجی رذیب خلکو صحابت دا ډیر رذیب خلکو ډیر رذیب خلک یو یو داسو چې بس سترخ پو کردار هي کردار ہو. پیغمبر علی صلاتو و سلام د یو یو صحابینو کوم دن جوړ کړو سنت جوړ کړو بلا شیبا اس خلق ملت نو دای په ذات بس خالص دی ویلار خلکو منن ناس وینې په وړې کړنسی معاشت مخربېږي به دا درپاتې زما زم مدینه منوره الله تعالی و چې صدا سکه و ومن الناس من او بازيد انسانان نو من اغه رجل کامل یی چې نفسه ابتغا امر ذات الله یا ایها الذين امنوا ادخلوا في السلم کعف ربط لما قبل فراداده چې کله پیغمبر ته قول مفرح کې داغه دل په تا کازه نو باयत چې په غیبوبت کې امتاغه شان مسلمان لکه په حضور د پیغمبر کې چې څنګه وي دا سې وې چې په غیبوبت کې امتاغه شان مسلمان وي لکه په حضور د پیغمبر کې چې څنګه او دغه ته دخول فی الاسلام کافه چې حاضرن غایباں سره یو شان دخول فی الاسلام کافه چې حاضرن غایباں سره یو شان وي حاضرن غایباں ظاهرا باطنا سره یو شان سلم په کسرے سره صلح او سلامتی اته ویل شي او سلم په فتح سره مستعمل دي هم په دغه معنی باندې و ان جنحوا ورپسې لسلم فجنح لها وتوکل علی الله کدی ملش صلحتا و انجا نحو ده سلم نه اسلام تا دين ویلشو والسلام. دین صلح و السلامة زکا دا ده سلح و ده سلامتی او دخول في السلم کافح دا کافتن حال واقع شویده ده زمیر ده ودخلونا جراجی ده ده حال هر فرد فرد ده ده ودخلو تا افراد تا نا ستا هر فرد فرد تا زکا دو کس مرازی یو کل سو کس مرازی بری کس مرازی یو کل افرادی بل کل مجموعی او درین کل. کل کل کل کل کل کل کلی دیسه شی فائده کئی دیماهیت فائده کئی او کل مجموعی دا استغراق فائده کئی او کل افرادی شمول هر فرد فرد تا فائده کئی دا اولی کئی ورس رکن رواو حمدالله رواو سوک حمدالله تون دا خفر اقل تا حمدالله اخه فرغ چا کرے الحمدللہ کرے دا سنت ویلنه که تا ویله بزرگ دا سلم کی راغلو نو دل دا دا شمول ل کفتن زمير د ادخولو ته دا په معنا کل کله افراد ديخه چې شمول دي هر فرد فرد د زمير د ادخولو دا چې زيد د سرترفو په اسلام کې دن نه او عمر د سرترفو په اسلام کې دن نه او بکر د سرترفو په اسلام دن دا شو نو سرترفو په اسلام کې معنا دا استا شخصی عمل استا خاندانی عمل استا معاشرتي عمل استا معاشي عمل استا سياسي عمل استا قومي عمل استا بين الاقوامي عمل دا بتوند د دين په تقاضاباني ښه ادخلو في الصلمه كافه دا دلته مسئله وليږي اهم سياسي مسئله خاصه دا چې به يكون اسلام حاکمن غلا جل مجالات الحيات به يكون اسلام حاکمن غلا جل مجالات الحیات جل کے لئے دے کلنا زیاد زور لفظ جل کے لئے کلنا زیاد زور دے علا جل مجالات الحیات پا جملم ایدانو دا حیات کی با اسلام حاکم ہوئی دارد دا دا ایت تقاضا دا ادخلو فی السلم کاف یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ادخلو داخل شیخ فی السلم فی الاسلام فی دین الاسلام پا دین اسلام کې کاف دو سر تاپا سر تاپا کافا سمانا سر تاپا الف تائی فرام اے ٹو زیڈ انګریزی کې کی فرام اے ٹو زیڈ ولا تتبو اتبام کوی خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان به ان تعملو یا به ان تهملو بعض الاحکامه وتهملو بعضها به ان تهملو بعض الاحکامه چله با زي احکام احمالو کوي او د بازي نورو اېمال کوي دیو جنا اسلام چې په هيسته نظام نافذه نو من حيث المجبوب نافذه داول کوي زکه چې دا نه زمېږه مي چې د یو منبع نه راغله ده د تعلیمات د مختلفو مجالاتو د یو بل سره با همي ترابط ته انګريزي کې ورته انټرلنک وای چله دې معاشت معاشرت سره تړلې ده او لدي معشرت سیاست سره تلله دی او سیاست عدالت سره ت ل دی. ځکه دارد مظام راغدي یو منبانه دی. دانا چې سيسي فكر محمد صول الله ورکه او او بعضتی فكر خدای ورکه او لدي مواشف کره بوبکر ورکهدي او مشر فكره دته اوومار ورکه ماه بیخ مختلف نه دي منبا ا یدهک الله اوول د یو منبانه راغلی دي. ه ی بل سره ان دي. لغاذا ااحمال د بعضي. او اهمال د базе دا, دا منتجکی په ناکامای د نظام باندې او دا سمراجی سازش ویخه دا سمراجی سازش دی چلو دي مجالات دیوبل نن منقطی منقطی نافذ کي حدود منافس من کړه د دا منګه خدای د ورکه حدود نافذ ک هو معیشت په دغه اصول استیبلش ک حدود نافذ ک خو معیشت په دغه اصول پاغي ولا استحکام ور ک چې معیشت د شان مستحکم شي بیا حدود ورته متوجه ک او چې حدود ور کي حدود ور متوجي کی او معیشت د انسټیبل شو غیر مستحکم دي مرادي معنا دا را چې د یورپ د پروپاګانډي تایید او تقویت دیو کو چې اسلام د چا د کیټیفیکل م کې خچانه لاس کټ کې او چانه پې کټ کېږي دا پروپاګاندا کې چې اسلام کې نور شي نشته سري پکې لاس کټ کې او پې کټ کې او سټ کټ کې شو او, او دا اسلام خلاف یو ګمراکول پروپاګاندا ده د یورپ تایید ته او دا مولیان د یورپ ته مولانا کتابوزوکي ما د جمیته رلاما ولا نه کتابوزوکي د موږ اثر ملګري مخلصين دي په دې والا چې خدا کی زمین پر خدای کا نظام او کړي ورته چې د خدای نظام سره وي به به بدل نه لاس کټ کوو قاتل نه بسټ کټ کوو ډډاکونو بلا سخه په دواله کټ کوو اوس به عیني دغه پروپاګاندا په تور د تلوار یورپ د اسلام خلاف هغه او تاي تاييد کو بس امو د ترجه بس استاد مونږه معاف اسلام ز مونږه فکر نه تا دا عہد بهیمه تقاضی پرو کول په خاطر یې سنوي خو دا بهیمه تقاضی د باوړو په خاطر دی ورته ټول حدود ورخودل الانکه حدود د دې مرتبه ډیره مؤخره ده حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې په اجرا زور نه لري ورکه په ادرا زور ورکهل دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به حدود په اجرا زور کړل دی په ادرا ادرا او الحدود مستطعتهم ادفعوها سور په لچو وسوی حدود دفکويخه حدود د دې وجه نه په نه ده شوبې باندې ہوچ مابل شو په پیدایشی نو حد خط بیږي ولا تتبعو خطوات الشیطان انهو لکم ادوم مبین فاین زللتم انزلقتم زللتمانا انزلقتم فاین زللتم کتاسو خویدے فاین زلقتم کتاسو خویدے من بعد ما جات کوم البینات پس داغه شرال الطاس تحکام واضح اسلام بر واضح درکل بیا مو سوک کارل مارکس پسی او سوک لینن پسی لاری، او سوک کلینٹن پسی لاری، او سوک دا مغرب کیپیٹلستانو پسی لاری، فالمون پوشے ان اللہ تاکیسر الله تعالیٰ غزیزن غالب قوید لا یعجزو شے غالب قوید لا یعجزو شے ان، حکیم اماہر دے پا غواق بودشے حلین ان اللہ انتا تی دا استخویف او ستخويفته علا ترکل کتال چې که جهاد نه کوي نو بیا به ګوري آزاد درکومخه او بنی اسرایل دا نمونه د هغه عذاب ده چې څوک امتثال د امر الهی نه کوي نو بنی اسرایل ته وګوري سامل نور سلوک څوک امتثال د امر الهی نه کوي نو بنی اسرایل ته وګوري سامل می ور سلوک او زین للذین کفروا دا دغه د شوبیدا شوبد او چې دای مال کافرانو سره ډېر وافر دی امریکا ټیکنالوژي ډېره مضبوطه ده مال کافرانو سره ډېر وافر دي نو الله تعالی جواب ورکړي اصلي رزق د هند الله دی اصلي رزق د هند الله دی ادا پر ورځ د قیامت ده حل دکې حل اصلي رزق د هند الله دی او هغه د استفاده لپاره او مومنانو او موقوف ده په جهاد باندې اهل ينظرونا هل استفهام متضمن معنا ده نفلا ما ينتظرون ده انتظار نکي ينظرون ينتظرون ده انتظار نکي الا ان مگر ده خبره تا يات الله يات يوم غضب الله چراشه دوی تا ازاد الله تعالى في من الغمام في قط من الصحاب پټو ټو دو ورېځو کې ول ملائکتو دو ول الله اراشده دوی تا ملائکتو العذاب مراد ملائکونه عذاب ولا ملک مرادي وقضي الامر افيصل اكري शिकार باهلاكهم وقضي الامر افيصلوش باهلاكهم باهلاك د دو دوی ويل الله خاص الله تعالى تا ترجع الامور خاص الله تعالى تا ترجع الامور تفوض الامور كلها تفويض د ټول امور کو ويل للذي خاف الله تعالى ترجع الامور رجوكي دي ټولو امور من حيث انه جعل مؤثر زکه چې جالي مؤثر په ټولو امور کې ذات الله تعالى ده جالي مؤثر په ټولو امور کې ذات الله تعالى ده سل بني اسرائيل سوا لو کد بني اسرائيل نا تطوصكم كم آتينا من ايات کم آتې چې سمرور کړو مونږ دوی ته مل آيت بيناتل من عذاب ظاهر سمر ظاهر عذاب مو ور کړو آيه بينه به اسرائيل نه ته پوزوکه امتثال د امر الله هیونه کو نو سمر ظاهر عذاب مو ور کړو و ميه بدل نه متلای شاج تبديل یو کدنې مد الله تعالی فلم يعمل بما امره تبديل د نعمت الله فلم یو مساله معلومه شو که امر د جانب د شارې نه پکولو د یو شی دا نعمت محسوب دی الله مونته موسکوي دا د الله مهرباني ده الله مونته روجی نسی ها دا د الله مهرباني ده نعمت ته او د دینه کول د کفران نعمت ده دلته معلومه شو مې یو بدل نعمت الله ومي یبدل نعمت الله ای چاچ تبديل وک د نعمت الله تعالی نو عمل وک په من بعد ما پس جاءته پسدا چراغ دتا الله تعالی څه ورکون کې د زین للذینا خیر تشوی دیا کسانو د پاره چې کفر کړي ژوند د دنیا و یسخرون مسخری کې دی من اللذینا امنو مؤمنانو په بالمؤمنینا و یسخرون بالمؤمنینا ولذینا اتقوا او آ کسان اتقوا اتقوا الشرك والکفر جزان بچ کړي د شرک او کفرنا فوقهم د پاسره دوی درتبتن يوم القيامه پر ورځ د قیامت ول او یرزق من یشا الله تعالی رزق ورکیا چا د چخو خیسی بغیر حسابل به حسابا بغیر حسابن به حسابا فیعتی الکافر ابتلاءا فیعتی الکافر ابتلاءا و یعتی المؤمن انعاما کافر لورکای ابتلاء مقصود وی اچه مومن لورکای انعام مقصود وی کان الناس مت واحده وَبَشِّرِ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَ الْكِتَابِ الْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ رَبَّتَ لَمَّا قَبْلَ صَرَّدَهِ كَمَخْلُوقٍ طول متفقو په توحید باندې د زمانه د ادمنا زمانه د نو عليه السلام پوري ورستو شرک پیدا شو او اختلاف و تفرق پیدا شو او اختلاف و تفرق موجب د کېتال دې که کوم ځای اختلاف پیدا شي تفرق پیدا شي دا قاعدو نو دا سبب موجب د پارا د کتال له نو کېتال موجب موجود دی ولې نکوي جهاد کان الناس امتن واحدتن و دا خلک د لویوا متفقہ په توحید ملت ادمه اله زمن نوح امتن واحدتن متفقہ تن عل التوحید ملت ادمه ها اله زمن نوح نو دال تعالی عبارت کې ادماج یا اندماج دي موږ اصولو کې ویلو عبارت کې ادماج یا اندماج دي او اندماج حذف د یو عبارت طويل ته وای چې هغه معلومیږي د سیاق او سبب د کلام نه ای اصطلاحا نومول کیږي قال متول شرح الکلمین دماج حذف د یو عبارت طويل دي چې هغه مفاتکیږي د سیاق او سبب نه قال الناس وانسانان تول امه تن واحد تندل يوم متفق توحيد بالي ثم اختلفوا وتفرقوا ثم اختلفوا وتفرقوا زکدا ورته مقدر مکی نو ب ایمان دارا چې خلک په توحید متفقو خو پیغمبران را لنه دی کی مشرکان پیدا کا چې مولا راغ نو شر پیدا کا یو بد ذات نه مفاتکی چې مولا راغ نو شر پیدا کا ځکه د مولا په باب ده خبره ډیره خصابه قده خو چې مولا راشي نو شر پیدا کی یو مولا اغه وی کار غاله استادانو ته چاولی کړ پیدا استاد دا مولا خو چې کار غاله درته ناغه استادان راغوستي را استادا دا سوې پیدا خلکو مر ته توجه پیدا کيده چې متفقه مثلا مي وي دا خلکو ماته توجه پیدا کړه توجه خلکو ځان ته پیدا کینې جمعات کې بغول کې الا برته خلکو توجه نو بس کو چې مولا راشي یو مسله به وګنیولي یو مسله به وګنیولي اسا څنګه ځان پیدا کی تاسو ما په سر روان شي تاسو ما په سر روان شي بس فرقاو پیدا کړي څو پیدا کړي فرقهو پیدا کړي چې بس اسان له هډل جوړکم دا یو خاص مسلې په ماحول کې راګيرکم چې کېغه دا ما اتتباه کړي نو زبان باندې ته جوړي نو ثم مختلفو وا تفرقو بیا پکې اختلاف پیدا شو تفرق پیدا شو فبعث الله النبين نو الله تعالی د شرع پیغمبران نو لګر فبعث الله راولګل الله تعالی انبين پیغمبران مبشرين مبشر للموحدین ومنزرین للمشرکین مبشرین للموحدین ومنزرین للمشرکین وانزل مامو الكتابا نازل کدوی سر کتاب بالحق پا حق بانده نو حق مانا وانزل نازل کدوی سر الكتابا کتاب بالحق پا نظام جامع اگلی نظام جامع ورکه چې چپاگی که ذکر دا قائدو ذکر دا عمالو ذکر ده اخلاقو ذکر ده معاشرت اساس ده مغایشت منباع ده سیاست ده قومی او بین الاقوامی جوان ده دی ټولو اصول پکې موجوده حقوقه په نظام جامع باندې وان ظالم عمل کتاب بالحق په نظام جامع نظام جامع دا مون وچارته معلومه خلک وای خلک بیا وای و سیاسی مولاده نو د قران دا آیت داسه ترجمه وکي ټټول په سیاست منتبقي نو مونږ ورته د ځان په ځای د کلام زمونږه موئیدی ښه ليحكم بين الناس في مختلف خدای وای را نازل د سیاست د پاره دي ليحكم بين الناس د دې د پاره چې فیصلو کی دا پیغمبر می از دخل کو کې پاغ پاغو مور کې اختلافو فيه چې دې اختلاف کولې د پاره کې نو حکم بين الناس وهي المراد بالسياسه دا سیاست دې سیاست عبارت د څه نه دي فصل الخصومات فصل الخصومات والحكم بين الناس نبراور تولی کی چی فا السیاستو احد الوزائف النبوی دا نبوی وزائف سخیو وزیفہ سیاست تی والسیاستو عبارت عن اصلاح المغاش والمغاد عن اصلاح المغاش والمغاد کما غرفها الامام الشهید رحمه الله حضرت السید احمد شهید رحمه الله دا سیاست تعریف دا کرده اصلاح المغاشه والمعاد او موږ هر حضرت امام شریف د پاره تایید قران نه پیدا کول دی چې د سیاست دغه معنا سیاست دغه معنا د قران د ایت معلومه ده سوره بني اسرائيل نا. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام دا قران هادي دي ده د ده ژوند د هغه طریقې لپاره چې هغه اعدل او متوازن لار ده د اصلاح المعاد دي د اصلاح الماس دي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجر عظیمه جدی ده پارا اجر عظیم ده نو دا اصلاح د ماحات اجر عظیم ده ول په اخرت کې دا اصلاح د ماحات ول حضرت امام الشریف تعریف د سیاست د ماخوز د قرانی ایتنا ان هذا القران الهی الی لکی اقوم ويبشر المؤمنین لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی او تایید بل چې سیاست وظیفه نبوی ده بل تایید ثم جعلنا کا خلا شریعت من الامر لهمونږه منضبت قانون در کوه فطب دغې تبا کوه ولا تطبب اولله نه لاغلمون د خلکو د خاشااتو دغې د اختراغی نظمونو اتباه کوه هوا نه مرات اختراغې نظمونونه. هوا نه مرات اختراغ نظمونونه انځله نازل کې د مغاوم دی سره کتاب بله په نظامې جاې. لیحکم بین الناس چې فیصلو کوم یزنه انسانانو کې فی مختلفو فی پاغه کې چې اختلاف کړی دوی پاغه کې نو لیحکم بین المسلمین افاده دې خبره وکړه چې قانون بشری په تقاضا به قانون الدوله دا متوجید مسلمان کافر دواړو تا کافر مخاطب بشنا نه او قانون بشری په تقاضا به قانون الدوله چې دا د ریاست قانون دی نو دې متوجید به مسلمان کافر دوار وتا په پیرنګيانو قانون مونږ نافذ دي پاکستان پینل کوډ یا سول پروسیجر کوډ د لارد می کالې منضبط قانون دا اوس مونږ باندې نافذ دي نو متوجره د پاکستان هر یو شهري دا مسلمانۍ کانګریژ وی کثک وی کیندوی نو قوانين د شری په تقاضا د قانونو الدوله دا مو توجې وی هر شهري دریاست اسلامي دا قط نظرو دینه چې دا غو دین مذہب سره ښه دا مسله و خلک باندې کوي ته بیا که قانون اسلامي راشې بیا به اندوان سره سګو نو مونږه څه وکړو تک کوتک ورته نېسون وو سره سګو واخه په کومه خبره مسلمان تک کوتک نېسون پاه خبره با ها پاه خبره با د تم کوتک نېسون نو تاسو د چایوسکی از ما په خیال نن بدغه بس کوزه به هر څه صحیح نو دعا وکړه الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وال وصحبه الموید اللهم زقنا من القران ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واغفر لنا تلاوته وانا الله وانا انها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلیم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتکا بیعدد معلوماتکا و بارک و صلیم و صلی علیه کانا ناس امتا واحدتا او انسانان دل متفق پتوہید بانے من لدن آدم الى زمان نوخ ثم اختلفوا وتفرقوا بیا دای کې اختلاف او تفرق راغ فابعث الله نبينا اولي جل الله تعالی پیغمبران مبشرين مبشرين للموحدين ومنذرين للمشركين وانزل معهم الكتاب نازل کړي او دوی سره کتاب بالحق په نظام جامع <تصفيق> <تصفيق> الَّذِي <اليحكم> بین بَيْنَ النَّاسِ عَدِيدَ الْفَارِئِ جِه حکوم کې ميز د خلکو کې فيه مختلفو فيه هغه شي کې اختلاف کړی دوی پاوي کې و مختلفو فيه اختلاف نو کړی دوی پدې کې اختلاف نو کړی پدې کې الا الذين مگر آکسان او تو چور کړی شو ورته د کتاب من بالد ما جاءت هم البينات او پس دا چې راغلی دوی ته احکام واضحه بینات د قران کې په مختلفو مانو راځي او مانای دا محل نمالومی گی چه کم محل کی استعمال دا بغیان بینهم انو دا علت دا اختلاف تے خواه دا علت دا اختلاف تے چه خلقو کی اختلاف و لی رزی بغیان بینهم عنادن فی ما بینهم تا دی پک پل می اسکی عناد وی انو بارا مسلا ورد رو, رو ری کئی علت الاختلاف فی دین واحد ہیا عناد ما بينهم و علت العناد يكون حب الجاہ والمال فلا یتفقونا غلاما اتفقو عليه بل یختلفونا بما اختلفو فیه فی في ما اختلفونا بل یختلفونا بما اختلفو فیه اختلاف پیداشی دو او ڈالو احاملان دیو دنوی نو امر متفق کبان متفق کی امور نا حالانکہ امور اتفاقی امور اتفاقیو متفقین نه او په مور په عمر اختلافات باندې تفرق جوړ کړي دا معنی د فرقه والیت ده دغه حاصله ترجمه له فرقه والیت ده هرانکه مونږه زوته پته باندې پونې چې د څه شي اسمون زین کړه نه شوی پهه څنګه هاي بھارت مونږه د بھارت باندې سوچ کوی بس د فرقه والیت حاصل تاریخ جهلۃ الاختلاف فی دین واحد عناد ما بينهم و يكون حب الجاه والمال درینات بل او جنید د دون علاوه درېمو وجنيسته د دون علاوه درېمو وجنيسته او یا حب جهده او یا حب ګنی مولاصله تیم مولاصله مولاصله ګاره مولا ترسی وی شنو بس حب جهه مال یوم په مخارف ته حب جهه مال بلهم پګنی دیوبل تربولان خونی کیوبسر ازما کوي شي ایوب نه کوله والد حب جهه مال په دواړو باندې بایستي وعلهت العناد يكون حب الجاه والمال نو فلا يتفقون علماء اتفقوا عليه عملا اتفق شته په یو شی باندې اعتقادا اتفق شته په څو امور باندې خو فقيه متفقین نه ويختلفون بما اختلفوا فيه ويختلفون نه به بیاساتي سبب د ویخه ويختلفون بما اختلفوا اختلاف ک یو بل سره د سبب د دې اختلافي مسایل ناګر کاو مساله یو ویخه اگر یو مساله نو دې وی مساله په اساس دې سړي ځان له درجه جوړ کړی دته وی فرقوالیت فهد الله الذين د ملکو زمو بخلدینه پسوبر د بیا سایت راز نه پیدا کیږي د نه پس د بیا سایت ناس نه نا او ګر ک کد. کن مولیا نو د ایت تفاقد چیرای زئی پما نتفقو بانه متفق کیغو با. نه پدې ما نختلفو بانه اتفاق بیا ډوره ګران نه دي ځکه د امانه اهم امور دي نو که په اهم امور سره متفق کیدېشي نو په غیره اهم خو په تلیک او لا په اهم امور سره متفق کیدېشي نو پګېر احمو کتړې پدې متفقې دي چې خدای یو دی او پیغمبر علي سلام بارحق پیغمبر دی او قران حق او ثابت کتاب دی او دا حقيقت ثابت دي دی. نو دین روان دي مسالې کول دینه زیاتې اهم نه دي اهم امور خدای دی دی وژن خو نبي علي سلام علي کتاب تو موچ يا ال کتاب تعالو ال کلمت سوا بيننا وبينكم الا نعبد الا الله دې کې خو اختلاف نشته ولا نشرك به شيئہ دې کې زموږه اختلاف نشته ولایت خذا بازونا بازونه بازن ارباب من دون الله په دې خزمونګه اختلاف نشته نو راځي چې په دې اتفاقی سره یو ځای شو نو په اختلافی به با یو بل پويږوخه په دې اتفاقی سره یو ځای شو نو په اختلافی به یو بل پويږوخه ځکه په اختلافی مسله موږ د نفرت خلیج پیدا کړی نو یو موقبه داسره چې په دې اتفاقی امور به یو وخت به داسره چې په دې اتفاقی با د کومه کې به اختلاف راځي د دې فرقو چې دا کوم دي جوي مسالې نه دین جوړ کړی دي یو یو وخت باندې راضي یو وخت باندې داسر راضي چې په دې اتفاقي امور به اختلاف پیدا کیږي ځکه نفرت وای شي په دې باندې نو تاسو لیکل ورته یو څه وای وای شو یا نه بس صحیح شو دا عبارت صحیح کړه چې غلط نکړې بما اختلافو فيه را موږ نه وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اوت من بَعْدِ مَا جا اتول بنا بَيْنَهُمْ بغیان اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللهله زینا آمو هدایتتو کې اللله تعال کسان چیمانے را لما اختفو کم جانب تحق... اه... هدایتتو ک لما اغشیته چې دو اختلااب کړ د کې من نل حقې حقنا بزنیی په ازن ل ما اختلافوفی منل حقې د حقنا به ا اسمنی ی په ازنډ ازن الله تعال یانی پر قضاډ الله تعال اسم قضاائ د دجارے مجرور تعلق د هدا سره دی فد الله به قضاائی په خپله فیصلله هلی ایمان ته په اختلافی مسلو کې حق طرف ته دایتکیخ خلکو ل جو بر غندی جوړ کړي خلک ل اغجو بر می سے ب بر غندی جوړي مفتي صاحب هر یو سړی و قرآن کې ديدا برغندي وکړي هر یو سړی ان یو ځدای چې یو رمزانی نو مصیبت خلقو اوی وې د رمضانۍ ترجمې دي کړه د رمضانۍ ترجمې دا وې د امت دا ترجمی دی د رمضانۍ ترجمې دي دا وې د امت لپاره لوی فساد دی ان یو ځکه دی چیر مولا ویزان له قرآن کې یو برغنده جوړ کړی دا دوه مسلو یا درېو مسلو اول نه تر اخرې پورې ټول قرآن دا غو دو دوه مسلو نه چاپېږي مزه ور سره خواته ظورتو خوات انستم ان جوړزل تداروکو قرآن افاقي او عالمگیر کتاب دي به دې یوي مسالې دوه مسلو لپاره مې راغله د دم د دم موضوع انسان د هدايت انساني لپاره راغله له همدې اساسي طور د شาศه فلسفي په پیش نظر امور ارتفاقيه ذکر کيخه اساسي طور افسه دې سره ذکر کړي ها امور ارتفاقيه ذکر کړي اکه ارتفاقي امور تا خبره شروع کړو اتفاق هم آسان ديخه په ارتفاق باندې اتفاق راځي دغه مونږ د ارتفاق نه خلاف لګیای د فطرت په ضد لګیای لہذا اختلاف یی اقناضه فطرت ارتفاق دې ان رې ارتفاقیونه د اچکار سره په ضد د فطرت لګیای شن ارتفاق نه ووري او د ارتفاق نه ووري نو د ارتفاق نه ووري بس د ساده خبره ده فعد الله الذين امنوا لمختلفوا في من الحق باذن يقضاخ پره والله الله تعالی يدي من يشاء هدايت کیا چات چه را دی او خو شي الاسرات مستقيم اجانب د دین حق دا ام حسبتم ان تدخل الجنة ام حسبتم ان تدخل الجنة ولم آیاتكم مسلو اللذین خلو من قبلكم مستم الباساو والزرادا ام حسبتم تر قریب آیت ربط دما قبل سردا دے چه حاصل دے دے تر غیب الجهاد دے پسلو رو طریقو یو ذکر د خبایثو د کفارو بیم تخویف او بیان د نمونه درم بیان د اختلاف د سابقینو او تفرق تفرقه دوی او سلورم ذکر د مصايبو ندارم باندې د ترغيبه د دې لهجه سخت ده ذکر د خبایثو د کفارو او تخویف لهجه یې سخت ده اروم دو دوه ترغيبه ناروستني دوه ترغيبه بيان د اختلاف د سابقینو او بيان د اگر درې په نسبت باندې الين دي اي کينرميرا ام حسبتم زغنتم ام حسبتم انت تدخل الجنه اياتا سو زوم كره د دا داخليږي په جنتا ولم اياتكم لمما نافيه ولما اياتكم مثل الذين ولم يصيبكم لما یا تکم پمانا دا لم يصبكم انا بای رسید لطاستا مسل لزینا خلاو من قبلکم ولم ما يصبكم انا بای رسید لطاستا مسل لزینا مصیبت دا او کسانو مسل عبارت دا مصیبت نده مصیبت دا او کسانو تیر شوی دی مخ کستا سنا انا دا غی مصیبت سو مستم الباساو رسیدر دوی تا الباساو شدت فکر وزدر راو اشدت مرز وزلزلو ازعجو جرقول شیو دوی جرقو خطا یا يقول الرسول ترد پوری چوی پیغمبر علیہ السلام او آکسانو چی ایمان راو لیو مقیدد که نصر الله متا یا نصر الله متا نصر الله متا یا نصر الله کلا برازی امداد دا اللہ تعالی علا خبردار ان نصر الله قریب تاکی سره امداد دا اللہ تعالی قریب نزدو دے یسألونک مازا ینفقون ربت دا ما قبل سره ادا چې چی جہاد بلا نه نکیجی انفاق لازمی دے تکا دا مسئلی یو بل سر ترلی روانے کری دی جہاد انفاق والا مسئلی ترلی روانے کری دی چکه پسینه لګوي ټکنالوژي نه خریدوې لانچر نه پیدا کوې او توپانه پیدا کوې ته شپاکي دي جنگ نه کیږي ته شپاکي دو جنگ نه کیږي پاکيدي باندې د آخرت تر ته ته بده عقیده سره ټکنالوژي شاته پکارده دا مسله ده غلطه ولیکي مسله ده ولیکي کیه چه فتح او کامیابی فی القتال دا موقوفي په دو امر باندې پرسوخ وسوخو او په تدبیرات مناسبه للقتال اوس د هر ځون دو تدبیراتي د نبی علیہ السلام زماڼه کې مناسب تدبیرات هغه دغه تور او دغه چاړو او دغه غښه ولینډه ازمن وخت کې تدبیرات مناسبه F16 دي او راکیټ لانچر دي او ټینک دي او ده نو راسقه اقیلا او وسره شاته تدبیرات مناسبه اوس داراسقه اقیلا او پسې نو زمونږ په اسلام د الحمدلله زمونږ په اسلام د الحمدلله بچاو په کمیونیزم کې بچاو په بلزم کې په بلزم کې خواقی دی راس او کیدې راسخه یی پانه شوباندې او شاته تدبیرات مناسبه ولاړی نو کمیابیږي ښا نو کمیابیږي او که کیدې راسخه او تدبیر مناسب در سره ني ها سره د روس سره پټي باندې جن نه د پټکو والے تدبیرات مناسبه خپل کړل ښه او ګيري والے دایي تدبیرات مناسبه خپل کړ ما وی ګيري ورته خلقيونی ولا پټکی ورته ځنه مراله تاکل ور منډه کړل دي افغانانو داغه داجه پټکی له ماره آتا وګړه او غیري ورته خلکي وني ولي ا تدبيرات مناسبو او سره بس ور منډه کته ان چې ور منډه کړه هغه داس تختو تاراج ک چا وجودي ختم شي او وجودي ختم شي تدبیرات تدبيرات مناسبه اول رسوخ ولکي انو مولانا سندي رحمت الله له هغه د راجیب خبره به کړی دا چې غزوه بدر کې د مسلمانانو عقيده راسخه او تدبيري مناسبوخه غزوه بدر کې عقيده راسخه او تدبيرات مناساسب نو ل كسانو غالب پهلوله كم من فيتن قليلة غلبت فيتن كثيرة بزن الله. د خدای په قضا د خدای قضا دهوه في سوخ فيید او تدبير مناسب في دا قزا تا د خدای قضا وه. امر ت کوي وي. د خدای قذا مع تكويني امر تكويني کو ت کوو چې دا دواه سدون نه وي نو بیا به غاب بر راي او غزای او خکې عقیده خو سفرک یو فلاسفرې کري دي فلاسفران ډیردي پو مت ک یو موفکرې کلي دي چې غوا خود کې د دا منډه دا د بدللا د ووج وخه دا منډه د بدللا د ووجوه اوه چې دا جبنو بوسدلی دا کې شراب نوشا پیدا کري او لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ جوغون بیا دا شراب دی د غضوابه در وختې مسکل نو ت لګ نته اولی منډ نه والله کالته شرابو نتیجه له دل سره شراب خوره نتیجه له. نو تدبيرات مناسب نو ځکه نبی صلى الله عليه وسلم ورته دی ګټای نه بندنا کوزی او دی یقینا را کوش شو نو تدبير غیر مناسب کونی یقینا کې فرق نو راغلې يصلون كما ينفقون قل ما انفقكم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل اوس دلته یو مسئله ورې کې چې دلته فتوا ظاهرا به استفتاء مناسب نه ده تستفتا یوشنده او فتوہ بل شنده ندی وجنه بازی علماء اغه مازمو اول کړل په غلا منځابه دي چی یسالونکا غلا منزا ينفقو اوی مازمو اول دي په منځابه دي یسالونکا غلا منزا ينفقو ستانه سوال کوي چی چا باندې مون خیرات کو زيد باندې عمر باندې بکر باندې او مونږ له شاسه مریدانی انا مونږونه دا مازا په خپل حالت ته چې یڅالونکه سوال کیدته نا ما زا ينفقون څه شي خیرات کو؟ روپاي، پیسہ، کپڑا، سادر، ټوپاي، پټکي، داني، او به څه شي خیرات؟ څومره اندازه خیرات؟ یڅالونکه ما زا ينفقون الله تعالی جواب د دې استفتاء مطابق ورنک ان الله سبحانه وتعالى عاتبهم خدای ورته وغاتب ورک دې فتوی سره چې دا ما زا ينفقونم د سوال طریقه ده جہاد و قطار کیوں پتیار جنگ کیم سوگ دا سوالونه کوي کہی چھے سشے خیرات کم صحیح شو سشے خیرات کم دام سوال دے چھے صدی وسرسی خیرات کوي چې چھے صدی وسرسی خیرات کم اے راموسلم ادا ہاں البتا مسارف بے درتا زو الله دا سے اللہ تعالی ہوئی چھے مسارف درتا زو خیم مسارف درتا زو خیم ورسرہ ہو لی کہی ایفاد حاجات ردی مسارفو دا پتا سو لازم ده. لهذا په وختن دون وختل باندې به اندازاو حد بدلی گی را ګراب دی جنن بدا ifade مسارفو فلص روپۍ کې یو سبا بدا فلص زر روپۍ کې مزبطات نن فتوا ورکم 3 روپۍ خرچ ان ته به قیمت یې 3 روپۍ خرچ کې ځای چې پرونه 3 فلص فلص روپۍ کمکار کې د سبا نه بل فلص روپۍ ورکار نه کیږي داس ورته الله تعالی وي څنګه فسره به او دیمه دا چې الله تعالی جواب مناسب ظاهرن ورمکو افاده دې خبره وکړه چې صرف د قليل فلمصارف دا انفع دې د صرف د کثیر نه په غیر المصارف چې خبره د لګو ډیر مال نه ده خبره په زائده لګېدوه ده څور ته الله تعالی وایي چې لګ ډیر ته پوسم کوي د زائ په لګوي لګ ډیر خیرات کوم سورہ خیرات کوم دا ته پوسم کوي د مصرف ته پوسو یعنی دا ته پوسم کوي چې طالبان له سورہ پیسې ورکم دا ته بس مصرف په دې چې طالبان مصرف دي بیا اوسور ورکه خپل ځان نه تپوس کو تپوس تا تاسو خبر ده بس مصرفو پیجن داس ورته الله تعالی وایي چې مصرفو پیجن نو فادر دې خبره وکړه چې معرفت د مصرف اولاد نه معرفت د حدخه معرفت د مصرف اولاد نه معرفت د حد اندازې مپی جنا مصارفو پیجن يسألونك مازا ينفقون قلت وطوائمان فقدون آغا چه تاسو خیرات کوئی ده سمالنا فللوالدین والدینو لے ورکج والاقربینا رشتدارو لے ورکج والیتامایت امانو لا والمساکین مسکنانو لا وابن السبیل اطالبانو لا دو اطلاق قرآن کے راغلي دیو ده فی سبیل اللہ زکا دا مجاهد ده او دو د دے ابن السبیل زکا دا مسافر دے نو طالب ککلی کې ډیر مالدارین دلته ولا سو خیرات ور کوي نو اخلي اخلي دې مصرف دي په مصرف ته د حنفیو په نس باندې ولاو کانه ز مال انفیداری اگر کده زو مال په خپل کور کې اگر که البته سیدان مصرف نه دې بدلی وځي تاسو د خپلې سلاده نو څوک په دې د خیر دروازې بندې کړي په دې د خیر دروازې بندې کړي و ما تفعلوا من الخير اغد چکوې تاسو سره څنګه کای نه الله تعالی پا عالم دی وما ما من خیر فان الله بعلیم الله تعالی پا غیبان عالم دی او رب دا داله چه دا اغ قاتلون تر یحب المحسنين pore آل تا وړاندې شو درشو کتالوا انفاق ذکر کل بیا بیان د حج په اعتبار د مومید او مصلحو کو بیا ومن الناس م یوجب کا اعادات مسالید قتال او انفاک ده په طریقې د لفظ نشر مرتب سره اوس کتاب علیکم القتال بیا بیان د قتال چې قتال کوي د اعلا او کلمت الله لپاره او الله تعالی پکې دا ثابتې چې کوم ځای مقابله راشي د طبيعت انسانی او د شرغ الهي نو ترجیبه ورکه شرغ الهي له طبيعت انساني باندې د ذکر خلاصان تکرهو شی انت طبعا و هو خير لكم شرعا لترجيب او کوئی شرغ الالهی لا پر طبع انسانی بنده ايسالونك عن الشهر الحرام بيسر الرد کوي په اعتراض کفارو چې کبل فرظمن چې قتال في الشهر الحرام نارواد بيفرظمن چې قتال في الشهر الحرام لا تحال نارواد عدم قتال دا. دا عدم قتال یوه دی او هو شهر الحرام دا قدمه قتال الله سنه شهر الحرام او علتنا بقتال 15 دی قتال مکه وای یوه او قتال کوي 15 وجې مقابله کې موجود دي نو الله تعالی وای چې جمهوریت فیصله وکړي یو ښه یو وټه بل خو 15 دی لکه خو فیصله کوي الله تعالی په جمهوریت باندې فیصله کوي چې یو ښه یو وټه بل خو 15 وټونه ترجیبه سره ورکه ها 15 وټونه چې علت یو خیاده او بلخه بینځدی نو کسرته لای لای اعتبار ده جمهوریت معناسه کسرته را اوسرائی ومن دا بیا ځان له خبره ده په اختلاف بیا د مغرب او د مشرک دغه شروع کیږي خاص اس که سي اختلاف نشته اساس که خدای را چې عبرت و ورکه سره کسرته را اله خو کسرته را یمن بس د مغربي جمهوریت سر زموږه اختلاف بیا دغه شروع شي خاصه په اسلام او جمهوریت کې نشته خو اسلام د تبوہی تور جمهوریت مزبخه تبوہی تور دی جمهوریت مزبده نوځ دی وای چې اعتبار ورکه کثرت رائے لا سلام او جمهوریت هم وای چې اعتبار ورکه کثرت رائے لا ولیکن کثرت رائے من د چا کثرت رائے بیا د اسلامي جمهوریت دغه اخپل... خپل اپروچ ته ځان لغہ چې د جمهوریت ځان لپه روان د اسلام په روان دی چې رائے او و و و فلان چې کثرت رائے اعتبار ورکه او مغربي جمهوریت وای چې رائے او رجل او حمار او شو چې دغه رجل او حمار امتیاز نشتا. څه خبره مزین کړه ان شاء الله به زای په زایبه نشارې به کوور تا ځکه هغه غراب وای وې العمر قصير و العلم كثير مسالې بلادری اروازې سره څلوې مسالې بلادری اروازې سره څلوې دې قران د کو له کمس کم كم یو کال مستقلی فکر دې چې طالبان بغیر د قران نو هیڅ شي نه وای چې اول نه اخره پوری دلس میشت قران وای ان شاء الله به به تاسو عدم کېتال الحرام او علت دا قتال سلور یا پنزدی سلور یا پنزدی یو وصدنا ان سبیل اللہ منع دا دین دا اللہ تعالینا چې کافران لگیا دی خلق دا الله را دیننا منع کئی دا یو علت دا قتال وکفرن بهی کفر بالله دا درم علت دا قتال و اخراج آلیه من ہو مکیم و مکی زمین خلق استل به کورون نبی دخلکول دا درم علت دا قتال والفتنة تو اکبر من القتل شرک د قتل نه جرم دی نو که بدل نه د قتل کې قتال کوي نو په بدل د شرک دی په طریقه اوله شي رسل اورنګ غلط نه قتال او ولا یزالون یقاتلونکم دا پینځه ماله د قتل چې دای تاسو رختال دا کې تاسو برت لاس نه شي چې نج شهر الحرام روان دي زګای لدا د عدم قتال موجود دی تاسو بوسترخونې لاس پرګړي ولا یزالون یقاتلون نو پینځه نو الله تعالی جمهوریت فیصله وکيغه جمهوریت فیصله چې او صندوق کې پینځه وټونه پرات دي او دوبل کې یو وټ دی نو اوس دا چې په څلڅ او کلا چې دا په لټونو والا ناکام وي ا د یو وټ والا نو دې تبیارینګ وای داندلی وي د پسمنظر کې بیا تحریک شروع وکول پکار دی ها بیا بیارینګ دی داندلی دا بیا خلک څنګه سیاسي تاریخ شروع کوي کپوخه ته پتو لګي اوس خو دا بیا وخت پتا لګېدلې ده پتا نه اچا داخه چې ګر کا بدی لنکار چې دا کور بدیانو کله حقیقت ظاهر ک نگران وزیر اعظم و یاو نگران او د الیکشن سیل ان چارې و چې او بدی انداز مو کړی دا او بدی انداز مو کړی دا او بدی انداز او بدی انداز مو کړی دا الیکشن کمیشن بیا بیان ورک الیکشن کمیشن بیان ورکو و چې الیکشن تر د دډلاین نسبت کول دا د الیکشن کمیشن د عدالت کانټیمپ دی دا دغه توهینه توهینه عدالت ته نو چا چې دا په januar کو انا غي وې چې مونږ عدالت ته غواړي مونږ د کنټمپټ وګنا مونږ ته توهين کو نو عدالت غواړي نو زه که حقایق واضح کیږه عدالت غواړي ځکه نه حقایق واضح کیږي با زي عمر داسي چې قوم کې وسيتر مفاد کی خاطر سربموهر کړی دی یا دا ډیره ښه زابطه قوم کې وسيتر مفاد کې خاطر سربموهر کړی دی حکم ته چې سمن جاری کړئ نو مې پرېس باندې پابندي لا ګولې چی رپورتنګ نه و پرېس لا بای ته شکره دی کوی د دې تاریخ نشه کوم شروع کی کیس نو ریپورټینګ منه کوي انبه پریس لاپای تاسو غراځي ځکه بازي د شی عمر دي چې رقم نه مخفی ساتل غواړي قوم به لام د اق قوم غر کی چې کوم ځای اهم امور د قوم نه مخفی پر اوسه تل شي ښه پاکستان په 12 زایې او حمود الرحمان کمیشن اول لوی وخت زایې کا ابلادر ریپورټ یو لیک او فیصله یو مولی کلا به قوم کې وسيتر سر بمور کر دیا گیا اس ریلیز کی ہے کلا چیکم پک مجرمان دی ټول قبر تور رسیدلخه کم مجرمان دی ټول قبر تور رسیدل اسوک مطالبه نش کول چې سزا ولور کئ نو اوس به همدرامن کمیشن رپورٹ اوس به ریلیز کئخه راځي چل دے راځي اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یا سین کلور ہزن بھی رہتے ہیں تسل خان کے سیاسی پوے پیدا کوئی دپلوالیانو ها تا زل نورو مدرسے بلا ډیر شې پیدا کئ بلہ ډیر شي امامان په پاکستان کې بلہ ډیر شي امامان بيخلې ډیر کې امامان بيخلې ډیر کې جماعت را شار نشي صحیح واه او ځې امام قسم کوي چې ډېر خیر خبره باندې کوي څه که چې وسه تعلق صرف ماته سره ده نه د دین نور تقاضو سره دا تعلق نشته او غریب ماشی تور دورو مفلوج دی کله ورځ دین په بل تقاضا خبره کوي نو بس سرویس په خاطر کوي سرویس دا داسې دي بس سرویس چې له دنیا پیسې 달ت کې څوک دې خلاف ابلوم نږي کوله حالکه که صدر مملکت په خپل ځمبه شي قلم باندې سو د سرویس نه ختم کی نه غل عدالت ته او د صدر د فیصله خلاف عدالت کې او وکړله صدر د صدر د فیصله خلاف عدالت فیصله ورکی او وجه راتل ټول بقایجات ورکی انکریمنټونه چې دې میاستو کې سوره لګیږي دن کیو هغه دې ورتور کی او او د سمرا پروموشن چې کېده پروموشن دې ورتوم ورکی نو په 17 کې ډیډ او دمره وګت کېږي چې نه دې 19 تخه نه غل بیا 19 تا خدا امامت دا ډیره جبشه ده شل کاله یو سړی دی یوې محله ديني خدمت کړي ديني خدمت ادم محله د زورور د مزاج خلاف هغه په منبر باندې د خدای خبرو کی د چا خبرو د زار خبرې هم دي د خدای خبرې خدای محله د زورور د مزاج خلاف صحیح شو هغه په اغرب باندې ریټایر کیږي هغه د دنیا کې زیات عدالت د سړي د چیما مرسل چې امام سه بنام فلانه خان انا دقه ورتبیا لاس کطار کی ورته ولادری خه مولیان صاحبانو ورته لاس کطار کی ولادری صحیح مولیان صاحبانو ورته بیا د امامتاه تا کطار کی حالانکه باید چې دغه مناسب ده پتهولګی چې بلی امام سخریت علاس چولو هغه چې رخصت کو هغه سخریت علاس چولو څه چیرې کړو ولې مروخصت ک څه وته خدای دې مولیان ولعقل ورکی ها او ساميه بلان کتبالکم القتالو لازم شویر تاسو بان جنگ ووکره لکم حالانک دا قتال کره لکم مکروه لکم طبعن دا انسان طبیعت دا خو نو باڑی کنه چیزو ده دا بمبارای کون کو جی از انو سوری لانده ولانی اممکن لا چې بد بگنی تاسو یو شی طبعن ووخیر لکم دا ببیتر تاس دا پار شرغن وغسان تحبو شيئا مابو بغنيو شيئ طبعا ووشر لكم شرعا والله يعلم أنتم لا تالمون لا تالا پوئيگي أو تاسن پوئيگي فطبيعتكم غدم علمكم وشرع الله هو علمه بد أن يرجح العلم على الجحل هذا ورطولي كيف فطبيعتكم هو جهلكم يا غدم علمكم وشرع الله هو علمه ولا بد وان يرجح العلم على الجهل علم په جهل باندې راجح کړي ترجیح علم له په جهل ورکنو علم د باري داله چې دا jihad تاسو د پاره خدي او جهل تاسو داله چې دا jihad موږ د پاره خو نه دی نو چې علم او جهل کوم ځای مقابله راشي نو ترجیح له چا لور کوي ها علم لور کوي نه فادر دی او کچ jihad خه کار نه کې طال فی دا کې طال بدل لا شار الحرام به د کې طال فی شار الحرام لا تور توای قل قتال فی کبیر چې قتال کول په دې میشت حرام کې کبیرن قل تور توای جنگ کول په دې میشت حرام کې کبیرن لوشه بوی د کوم تقریبا ساتي چې سپوز فرض کرو اړو فرض کړي دې کې جنگ نارواله او من الله الا د همدې قتال یو دې کتال قل په دې کې لوی بوي وسدن عن سبيل الله دا وسدن مو اول ده په وسد باندې څنګه مفتدار ده په مبتدا کې نکارت شنیه ده په مبتدا کې نکارت شنیه ده مبتدا کې لا بد ده یكونه معرفه او قائم مقام المقام المعرفه یا بم معرفي مقام بم معرفي ويخه یا نو ده قائم مقام د معرفي ده به د وجر سلينا قائم مقام د معرفي ده دا سودوند وجر سلینا کای موकांड معرفه دے سلیذ لا جاری مجرور کا چې مطلق صد نه دی و سود عن سبیل الله نو دې ته وای تخصیص نه کیدی دې سوی او نه کید کلم مخصص شي ا ته تعریف پیدا ابتدا مبتدا ګرځیدلی بیا جائز دی و سود عن سبیل الله تاسو دا قاعده ټول یاد دیګه تاسو دا شرط تاسو یاد دی زکه ما ستوری چې کافی ویل خالص گناہ ده ویل خالص ګناړې محترمانی ویل خالص ګناړې زکه چې یا مقصد خونه دي هغه مقصد د قران په پارا هغه مقصد د سنت په پارا هغه مقصد د دین دک په پارا ټول علوم یالي مونږ د قران په پارا نو کدلته تطبیق کول نشو نه ثوابګنی ګناړ دی بلکې یو کال چې تاسو کافي ویل ګناه مو کوي یو کال مسلسل ابي ابل کلمو شرجام ویل بیا بل ګناه کوي صحیح او مانته کوبل کول دا ده کفر صحیح کټبیک نه وي نو بیا ساه ته لسه به حاضر سری او بالکل راځي ها یو د سماط کاور اوره کاوه کې پایا جوړي کاوه کې شو زه یې جوړم نو ماته وي دا اوس کې دي کې مې جی پایا ما ورته خبره یو یاد شو مې غصر ما مولانا آزاد رحمت الله عليه او خبرې کوي او وای چې د چای اصل دا د چین نه دي چرته نه دي چین نه ویني دا بوټړو په تریاف یو پچین کې او بیا اصل ساختي داره چدې په پانوګه پټلای جوړې کنه کاغذ کې یا غا کپړه کې وی بلپټن ولام کلا غا خپل غونې خرڅي ناغه داسي په پیاله کې دیو یشدلو به د پاسره واره او په کې داسي د دوی واره په کې دوی دی واره مو مولانا آزاد رحمت الله له وزان د پارچای هم هغه راغستخه هغه راغست نو هغه د لاس تر حبس کلا نو مولانا آزاد رحمه الله وی چې جوړه کې دا چې په کې دیو یشدلو به په ورواچه بدبخت ہندوستانیوں کا کیا کہی انہوں نے چائے کے ساتھ چینی اور دود کا بدات ملاکے اس کے زوگ کو خراب کر دیا دو چینے او دا دے پایو دا بدات کی چائے کے ہندوستانیانو شورو کرے دے نوی دو او د پیو دا بدات پاکے شورو کرے دے نو دا چائے کا مزے خراب کرے دا نو مورتے میں والا کا پتور و پانو چائے کے او دا بلکل کفر و شرک دے کی شورا چیے ده بكل لا دكه كفراوشير كينزا ان الله تعالى <تصفيق> ويصد عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله ام الله دينه الله تعالىنا وكفر به اكفر بالله اول مسجد الحرام وصد عن المسجد الحرام ام منع مسجد الحرام او المسجد الحرام حتى في سبيل الله بار مدخول له عنده اما من قدم المسجد الحرام نا واخراج ال ايستر دال د مسجد حرام د مسجد, مسجد الحرام نا اسمن لوي د پيته بار د ګنا هند الله پنيزد الله تعالی ندريلته شو صدقا ان سبيل الله كفر بالله صدقا مسجد الحرام والفتنه او شرك اکبرو من القتل دا خو ډير عظیم تر د ګنا کې د قتل نه نو سغور کتالته کبیروی کتالته سوری کول کتالن فی کبیر او داسودان سبیل الله کفر بالله او صد عن المسجد الحرام دیت اکبروی سی ورتا اکبر وی او ورتا اول فتنه تو اکبر من القتل اغه ته بیا اکبروی اغه ته بیا نه افاده د خبر وکړه دا ولي کوي افاده د خبر وکړه چې کله د کثد شی قوت د شی ترجی ور لکه رد شی مقابله کی قوت د شی لوم ترجیح ور کول یو جانب ته شی کثیر دي اول جانب ته شی قوی دي یو جانب ته روات ډیر دي اول طرف ته راوی یو ده خو فقيه سے کرے په شانداده عايشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ما احنا بهذا ابو حریث روایت مقابله کی عايشه روایت دا ترجیح ور کوي شد فقيه ثقته فقيه ثقته ذكر كبيره و اكبر مقابله الله تعالی عنا. الله تعالی وای چې کثرت دی به طرف ته دي او قوت هم به طرف ته دي نو وطن کې قوت لا ترجیح ورکی نو هم باید چې کېتالو شي اګه کوم وطن کې کثرت لا ترجیح ورکی نو هم باید چې کېتالو شي یانه کده باید چې کېتالو شي باید چې کېتالو دا سه ثابت کړه دا سه ثابت کړه ولا يظالونهيوقااتونه کوم ح ش د قطال بقي تا سره ح يرددوم خ يرددو کوم ح په معده ال عندي إلا أن يرددو کوم ترد چې پسس ک تااسله غین کوم ددينستاسوونه اطغ کاقې او چده ومنته ددمملکوم اس والكافر احال دارچه دي کافر او فاولا قد كسان حبتت اعمالهم باطل شي دي عملونه دوی په دنیا او آخرت کې ادا كسان صاحب النار ملګری د دوزخ دي في ان فيا خالدون لي بده کې دائمون مؤبدون حتلا مساله حتلا اعمال بل الرتدا دا مساله د اختلاف ز مونږه د شوافه او په مېسک حتلا اعمال بل الرتدا اعمال حبت کېږي پنوفس ارتداد باندې پنځ د ما بونیفا او اعمال حبت کیږي پموت غلل ارتداد باندې پنځ د شافيو شافي سے وي اعمال ال حبت کیږي چې دا مرتد سره په ارتداد کی مرشي نو سمره له خلاف ظاهريږي اغازه چې ک سره مرتد شو او بیا واپس مسلمان شو نو د سابق ادا کری حج داغي واپس بیا ادا دبان پر حیثیت د فرض حج نشته پنځ د شافي شافی سه یو هغه د ارتداد نوران کوم حجه کړلې بس هغه حجهت الاسلام ده هغه سره هغه حجهت الاسلام ده او ځکه بیا مسلمان شو صاحب بن صابور د بیا حجه د جام مزه بده شافی سه یا سمرا د خلاف ظاهری دي په دې صورت کې چې مثلا د مسبخین موزه په یو بجا کړې ده اول کې اپ یو نیمه بجې ده مغاز عز الله مرتت شو او په دو بجې بیا مسلمان شو وخت د مسبخین لا په دوه بجې بیا مسلمان شو نو پنيز د شافی ده بانه عادل صلاة و ظهر مشتا ده موس ده مصبخین باکره او امام سه ویده ده زهر والا موسخ و ارتضاع سر حبت شوه ده ده ده مصبخین منزو کی شافعی سه بدلیل نیسی ده اعتبانه چه و من یرتدد منکم عن دینه فیموت و هو کافرون چه ده ملش فحالت ده کفر که فاولای که حبتت آمالهم ده ده عملون باطل دی فاولای که حبتت آمالهم ده ده عملون باط نشافی سے بھئی مفعوم مخالف سر ایدا ثابت شوا چوما یرتدل من کم حندینی فیمت و ليس لیسا بی کافرین فاولائی کلم تحبت آمالوهم بس اوکو مفعوم مخالف دے گو گو نیولے دے ممتا مخامخ چیزا قد اولار دے نا دے مفعوم مخالف دے اندر آیت کی تحقیق کردے علامہ محمد امین ابن عابدین اوڈرخ تحقیق دی اگر وہی آیت کی دو فعلا ذکر دی اور دو جز دو فعله یو فعل ده یرتدد او بل فعل ده فیموت یرتدد ارتداد فعل او دلتا موت فعل دي. او دو پکی جزا گانه زکر دی یو جزا حبتت آمالهم حبت الامال دا یو جزا او دویم جزا اصحاب النار هم فیا خالدون دا دویم جزا نعلم محمد امين ابن عبدين وي جدد بنى جزات رتطب پړم بني فعل باندې او دوه مجزاات تعلق فيموت وهو كافر باندې دو فعل دي دو جزاګاني دي لوم بنى جزام رتطب پړم بي فعل باندې او دوه مجزاام رتطب ده پدوهم فعل باندې ان الذين امنوا والذين هاجروا ان الذين امنوا والذین هاجروا انا ذا بشارت بشاره للمؤمنین المقاتلین المقاتل مؤمن د پاره بشارت ده تاکي کس را که چې ایمان را وړي دي، اکه سان چې هجرت کړي دي، مجاهد کړي دي په ده الله تعالی کې اولائک دا کس یرجونا رحمت الله یرجونا رحمت الله یرجونا د خبر په ده انشاء الله اولئک دا گسان فلیرجو رحمت الله دای دې رجاء او امید رحمت الله او ساتي والا غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان لې یسئلونک عن الخمر والمیسر اوس دایب دا, دا مبداءه دا. دا انفاق فی الجهاد دا افاده دې خبره وکړه چې انفاق فی الجهاد خوشې ده خو سه نه چې تد حصول مال ده پاره د خمر و میسر دن د شروع کې چې د انفاف په لکه سړې دا وای چې جی مدرسې جوړول ډېر ښه کار دی مدرسې جوړول ډېر ښه کار دی نو د هیروئن یو پیرا به کراچې ته او سم چې بیا په مدرسې جوړه کم رپورټ یو پیرا به ورته سم کراچې ته چې بیا په مدرسې جوړه کم ا موږ د مدرسې مدیرانو مهتویمن چې د زمونږه مزبددارې چې پیسې کده جوارایي دا ته چیخو ناله ته یو یو مولوی یو پینځورو پاورګني ان ورته د جوارایي دینو هغه ورته ته سړې ملک هم له پیسې دې پر سلام ورکړه او د دقته ورکړه او مونږ له پیسې راغله الله تعالی دې رحم وکړي دا بیان د خمر ميسر دا تمثيلي دی چې حصول د مال په هغه طریقو مکووا چې موجب د فساد وي حصول د مال په هغه طریقو مکووا چې موجب د فساد وي او بیا ورپسې وایي اسلمنا کما ځینفقون قل العف مال کده په سبيله د فساد نه حاصل کړي په جائزه طریقه نو فاضل آن الحاجت باید چر تقویت د دین دا, دا پارا ہو لگے ضرورت نا زیادی باید چر تقویت د دین دا, دا پارا ہو لگے او افادر دے خبر اکڑا چی د دین موجب دے د خیر د دنیا او د آخرت دوالو ایسالونکان الخمر والمیصر سوال کئی تانا د شراب متالک والمیصر القمار اد جوارا متالک نو لفظ میصر ماخوز د یسر نه په معنا د سهولت سره کمهارته میسر ویل شو لئن فی حصول المال بدون کدن و تعبن دیکه کله مال ډیر په اسانه ملوشي خو بس یو چکهره کرا لکه نه پینزو لکو رو یو داو ده نو بجوله هون پاندو پوغرا واړه کورتب راځي نو میسر د یسر نه دی یا د یسار نه په معنا د غینات سره قد یسیر فی الرجل غنیا بدون تکلف و مشقه وس پړی سره چی پړی پیژنې نه پیژنې منه وبته بوز پړی پر نو دا وخت ډېر کی جواری کیږي او سرکاري سرپرستی اګه تا سره ایخه لکه چې له تانی د پولیس او له تحصیل د اصل کمشنر د ځلې د ډي سي ایون د ډیویژن د کمشنر پورې هغه کې د برابر صدار وي نو دې په هر غټلي دا باندې پرسنټیج اخلي په یو میدان کې لسو کسانو لاس کې تاویږي صحیح شو نو یو ګټلې نو د دې ته لاسوالي او ماغه ما دي دي سل دي بیا بل ګټلې د دې بیا لاسوالي او ماغه سل دي نو چې لاس وګټي ماغه سل ټوټل د تر اوځي وایي چې پوکي وایي مکمل دي د دې وانه تر آتا چاته چې سرکاري تحفظ حاصل دي چاته چې سر په دې دا د ټوله ناروا د انتظامی د افسرانو سرپرستۍ تي دي خا دلته انتظامی د دا غي په سر پر د غفسلام سرپرستی ای سرپرستی کوي ال نه روا کی او بیا د دې مسر اطلاق په مطلقي شرط من ل جانبين باندې کوي الکه شرط نه لګو کدا میچ پاکستانو او غټن لزر روپای بدر کم او که دوستانو غټ لزر ورا کی نو شرط منه ل جانبين دا قمار دی کدا سیټ فلانيو غټ الیکشن کې لزر بدر کم هکه بایلو لزر دا دی مطلقي شرط منه ل دا څه شي دي دا کېمار دي او هر څه شرط دي د یو جانب نه یا د ماوراء د جانب نه ف هو انعام و ليس بقمار کتاو غټو نظر روپای بدل کم کماو غټه اس مرا کوا انعام دي ترغیب دی غته چې و غټه قول تو فی ما پد الشرابو جوارای که اسم ملکبیر اسم ملکبیر مفاسد دی دې و منافع لناس اباظه منافع دی د پانه د خلکو و منافعو ها. سمانا بعضی منافع, منافع دی کل فیه اسم كبير منا مفاسد و کثیرت و بعضو منافع لینناس و اسمو ما اکبرو من نفعه ما و فسادو ما افساد ده دوالو اکبر ده لمنافع ده, ده دینا ان افاده ده خبرو کلا چه شریعت کمشی حرامی نموجب داغی عدم د دا منفعت نوی کسرت ده مفسدی وی خوا شریعت چه کمشی ناروا کئی نو دانات دي کې نه فنیش ته ځکه نارواکه نه فوته کی وی خو مفاسید زیات دي نه او عاشریت چې کومشه لازمي نو دا نه چاږي کې zarar خو منافق زیات دي د مفاسد نه zarar به کی وی خو مفاسید زیات وی دا منافع زیات وی دا نو شریعت وینا کار کوي وایسلو <تصفيق> لک ما ينفقون سوال کې د تانا د خیرات کې تور ته وای الفازل عن الحاجات العفو الفازل عن الحاجات بنية دي انفاق دا مال دا انفاق دا مال ما وراد صدقات واجبون ما وراد صدقات واجبون لك زكاة شو نزور شو صدقة الفطر شو ازحية شو صدقات واجبة دي ازحية شو افاد حقوق دا اقربين شو د زوره حم نفقه دا واجب ده د زوره حم نفقه دا واجب د صواب نه دي ستانه ترز وی دي نه کسب شته نه روزګار شته او ستا وستا هغه ته حتی چې عدالت کې تا باندې خپل حق کلیم کی چې زماره تردا شوی دي د وستا روزگار روزګار دې مال روټه نه لرکې عدالت به ډیګری کې خلافه اسلامي عدالت به ډیګری کوي زکا زکا چې نفقه د زوره حم نه د زوره حم نه کزو رحیم سر قید ده محرمه وی او خاصه شو نه فقد زورهیم دا واجب ده پنځ ده حنفیه وبانه نو لیکای ورته مسالہ ټوله مسالې ری فقہ گشتہ خو مولانه ترایستین نشین بیا و ارمان ماشي مساوات پتنځ ده شرط راولید نو شتره ټوله فقہ گشتہ نه فقد زورهیم دا واجب ده حنفیه وبانه او حنفیه وبنځ او سموراده دینه سنور حقوق متوجی دی غنیته چې اساس دا په اخلاقیات او په اساس دا غي باخلاقیات او پرمروعت باندې خو حاكمه اسلامی په احوال او ظروف اخلاقیات او د قانون مقام ورکوې شي مله بادشاہ ڈیسکریشنری پاور دی دا د خلیفہ امتیازی قوت ده چې مسله خو بنیادی طور د اخلاقیات او د مرووت خو خلق د اخلاقیات او د مرووت نه دومره غاری دي چې سورې غل د قانونی ضابطه شکل نیور کړي تر هغه خلک د دې اتباع نکي نو ځله کې محمل به پری درباصد مدارس له معاشرینه دا او کنه افسه ها د خلیفته مدارسه اسلامه معاشرینه اسلامه معاشرینه اخلاقیت او مروات راځيخه او دا اخلاقیات او مروات شخصي توری اوسره نه فالو کوي نو خلیفته دا استحقاق دي چې پاغي اساس قانون سازي وکړي دیو جنا حضرت عمر رضی الله تعالی نو یو قول وکړي چې کچری دا تقازا چې کمن نن ماته ښکارا دا ماته وړانده ښکارا شوی بخاری کې د روايه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لا اخذت فذول اموال الاغنياء وقسمتها على فقرايهم ما بده اغنیا او زیاتیم دلونه ټول را واستیو فقراو باندې تقسیم کړیو او مسلک د حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا چې د بلا ډېر قرآنی او نبوي نصوص له وځي په وخت د حاجت د فقراو کې فاضل مال د غنی غنی صرفاته کېدل دا حرام د ابو ذر صاحب مذهب دې رضی الله تعالی عنہ دی صاحب ټول زمونږه امامان دي قدیمایي شت باب کې د زمونږه امام دی حضرت ابوذر د کمیونستان لري لالیاں دی ورته سوشلس صاحب وي کا هغه ورته سوشلس صاحب وي او سوشلس یقینا رکا سوشلسم څه ته وایي سماجی ژوند ته سوشلسم لږتن څه ته وایي انسانان بنیايي ټول ټول سوشلسټان دي او ټول کمونیستان دي صحیح هه ځکه دې سماجی ژوند باندې غیر معاشرتی ژوند انسان نشي تیرولې لږتاه او په سوشلسم او په کمونیزم کې څه خبره ساتو لښت تنامدو نظام والي نو بیا په قباحتونو پیدا کیږي خا اغه باندې یو کتاب لیکلی مولانا مناظر حسن ګیلانی رحمه الله تاسرشتہ تاسوالایخ لا دغږیتابده حضرت ابوذر مزان واقف کوي حضرت ابوذر نامه همدار حضرت ابوذر غفاری دا کتاب دی کنه مصنف دې مولانا مناظر حسن ګیلانی دا کتاب لوندې حضرت ابوذر غفاری ندوی فاضل عن الحاجت عند حاجات الفقراء که غنی صرفه د کیږي د حرام ده حرام ابو سعید خدری از جل <سؤال> الله تعالی نو ان شاء الله تاسو مستقلیش مستقلی او په حیثیت د خدا حجت الله سمح کله لاړو ک نو سیاسی تچ او سماعشی په حیثیت د فن بدل کو چې لکپوسی دا کمیونیزم څنګه پیداش سکیولیزم څنګه پیداش سوشیلیزم څنګه پیداش کیپټیلیزم څنګه ډیویلپ شو اوس په دې کې خیر څه دی ځکه ما تاسو ته چې تکوینی تور کم شې موجودین منافع په کیوموي او فاسد په کیوموي او د کثرت د وجه شریعت دا کوي د مفاسد او کثرت د شریعت ویدہ نکوی نو کې که کې سمن فاعتونه دي او صفه کې مفاسد دي خو مونږ مفاسد زیات معلوم دي نه منافقونه نو مونږ ډیر ناروا ديخه او په کمیونیزم کې سمن افاده دي او سمن فاسد دي خو مونږ مفاسد د منافقو نه زیات معلوم دي نو مونږ ډیر صحیح شو بیا دا غي مقابله کې د اسلام عادلانه معاشي نظام او دا غي اساس وصول دا په فقې کې منتشر پراته ديخه فقې منتشر پرته دي خو معيشه په هيثيت د فن اوس دي ولبشه نو دا د ملاحظه مداريده چې دغه څنګه دا خبره مستنبد کې او په هيثيت د فنې دنیا تور اخيخه هيثيت د فنې دنیا تور اخي چې دا د اسلام اقتصادي نظام دي دا د اسلام معاشي نظام دي نو ابو سعید قدري رضی الله تعالی او فرمای چې نبی عليه السلام فرمای من كان له فضل زاد فليعد به الى من له چاسو رکه زیاتی غلط وی هغه چاته دی ورکی چاسو ر نشته و من کان مغه فضل ماء فليعد به الى مل ما لأ له و من کان له فضل زهر فليعد به الى مل زهر له چاسو رکه زیاتی سولی اوس یو افغان او او رهبر سره لسلس 55 55 ګاډی په کار چي يو يو پک مونږ لراک اوس مونږه روه ته د یو یو سره 55 55 شلشل رواني ښه فضل الزهارين ده من كان مغهو فضل الزهارين فليعد به الى من لا زهر له صحيح در بوخاري حديث ورتاي پیغمبر رسول الله عليه وسلم مریگی پیغمبر حضرت ابوذر فرمای فقد من اصناف المال ابي الى الصلاه والسلام اصناف د دا مال داسه بلا اوش مار کی جاسره اضافی لوټ سپیکر یو پکاره چې بل جمعات لور کی مثلا اجاسره اضافی ټیپ ریکارډ یو پکاره چې بل طالب لور کی او جاسره کی اضافی قران یو پکاره چې بل ته اوس داشي مساله هغه چاته زه اضافي پټکی وینم په کار کې بل طالب لیدل دا اسناف المال دي رسول الله باو شماري لس چېو فعده من اصناف المال حته زوننا ابو سعيد وای زمونږ ګومان دارغه انه لا حق لاحد مننا في فضل انه لا حق لاحد منا في فضل چې ضرورتنا په زیاتی شي کې د هیڅ asa حق نشته اگر کرے د مملوکی ښه زمونږ دا ګومان راغه ها ها فعده من المال شماري لو كذا اصناف دمالنا من كان له فضل كذا فليعد به الى ومن كان له فضل كذا فليعد به الى ومن كان له فضل, وكذا كان له فضل وكذا والصوره بشماري لي لا سينزل الشلرت تشبي فازنا ان لا حق لاحد منا في فضل ان شاء الله معيشه كبرت عليك معيشه كبرت عليك عليك الطريقه لكنا ها قل ال غف كذلك يبين الله دارن بيان الله تعالى طال دبار لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ دِيرَ پاره تاسو فکر وکړئ فِد دُنیا وَلآخِرَة فِد دُنیا وَلآخِرَة په دنیا او آخرت کې فِد دُنیا په دنیا او آخرت کې وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ دازان لمسله شو ادا فِد دُنیا وَلآخِرَة دغه تعلق دا دغه تفکرون سره چې الله تعالی د دې چې تاسو فکر وکړئ هان ولاخره ان افاده دې خبر وکړه چې ان شرع ما نزل لنفع الاخره فقط شريعه دې لپاره نه نازل امولانو ته به وای چې واځه تا اخرت به ترې لَهَل لَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ چې تر شريعه احکامو کې فکر وکې او په څه کې په دنیا او اخرت کې دا پکې زماره دنیا خير دي او دا پکې اخرت خیر دي دغه نه حضرت امام شهید د سیاست تعریف هغه مستنبد کې اصلاح المواشي والمواشي د دنیا جوان به کا دا سیاست د دنیوی ده ادا اخرت ژوند ور سره به کا سیاست د اخروی ده ادا دوا چې راجم شي دا سیاست د دینی ده را دوا چې راجم شي اسلام دین او دنیا نو دا سیاست د دینی ده کله نو بیا مولا سې ته وایي وا کثر پر شریعت شریعت صرف د آخرت به خیر د پار راغلی نو واید دنیا الدنيا والاخره به دې جار مجرور متعلق را طبیعت را وبا سا ان شاء الله تعالی او زه تاسو ته چې تاسو تفکر وکئ په دنیا او په اخرت کې نو اته یاد متعلق راو بس نو یا کووله نه قرآن جوړي چرته و بل ایت به چاو مون ته معلوم هغه نازل شوي دا الله په نازل شوي هغه سره متعلق وای هغه دا قراني نو خپل زاي متعلق څنګه خوش موله بل نه خو ورته وځ کوي اصلاح لو خير و يسالونك عن اليتامى رب قبل سر بعد چه انفاق حق لازم دي انفاق حق لازم د اقامت الدین لپاره او عدم به انفاک فل قتال غدم به انفاک فل دا اکل به حق الغير دی دا ته حکم متوجیله چې انفاک وکه په مکه د نور امه حق ته تاوخله دا اکل حق الغير دی او اکل به حقوق غیر ناروابه په شرکه او من جمله د غیر سخا ان من جمله د غیر سخا یتامادی دا غيوم د اصلاح کوشش کوي حکونی مخریق ویسالون کانی لیتاما سوال که دتانا دیتیمان و سوال که دتانا دیتیمان و متالک تو ویا اصلاح اللہ خیر اصلاح اللہ خیر چه اصلاح دید پارا بیتر دا انو دویم را بوتی دارے چه قتال دا دفید ایزاد پارا دے قتال خدای لازم کرسر پارا دے دفید ایزاد پارا لکه خمر میسر چې الله حرام کړی دی د دفي د ایزا او د فساد په خاطر او اسلاده یتا مو الله لازمه کړی دی د دفي د ایزا او د فساد په خاطر او دریم ربتلاره چې په انفاق د مال کې تکلف دی سړی زور ور کوي خیرات کول سړی زور ور کوي چې غټلی مادي خریدي او طالبان خلیه زور ور کوي د مال کې دی او اجر د اخرت په مرتب دی لکه اسلام یا ما او چې تکلف تخو اجر د اخرت مرتب دی او بل ربته ده چې یو شی بظاهران تا ته خیرخ ښکاری حقیقتن په شر وي او یو شی بظاهران تا ته خیر ښکاری حقیقتن په خیر وي نه پدې ربط پور سره رسولون ډیر خو لګي چې ولاتن کې خل مشرکاته حتا يؤمننا د مشرک مالدارې دا کا دا بټا ظاهران د خیر ښکاری خو حقیقتا شر ده او د فقیر مؤمنه نکا لا بتاته ظاهرا شرخ کاری خو حقیقتا خیر ده ندیزه د انفاق پرستو د پنځه مسایل ذکر کیږي یو مساله د خمر و او دویمه مساله د انفاق غوलेला دریمه مساله د اصلاح الیتامه څلورمه مساله قدم جواز د نکاله مشرکانو او پنځم مساله حرمت دعوت عند المحیز چې دې ټول امورو يو تبعيت قاذانا يو شرعيت قاذانا يبها غذر يسروا لك يا عصا تحب تحبوا شيئا وهو شر لكم يو تبعيت قاذانا يو شرعيت قاذانا دا تبعيت قاذا اللزيزة كاري تاسطا خو خداي الشرعي كراحد درخار كئي شرد دغي لذت شرعي كراحد داده يسألونك عن المحيز وتي عند المحيز دو بتا دا لذيزة كاركاري خلت لاوية شرعان دغا لذت والا شيء دير مكروه كار دي. والهو ازن فاعتزل النساء في سوال سؤال كید تانا د یتیمان مو طالب قل تورتوا اسلام ر د ی دا و ان تو خالطوهم کتاص مخالطه کوید د دوه صنفه اخوانکم ندارن استو د فی دین بالاخوه ال ایمانیه او فی دنیا بالاخوه <سؤال> کل کلب یتیم غیر مسلم استه کفالت نبی بهم تاسو خوته وی اکم و خوت انسانی ومن شان الاخی این یو خالی تا اخاہو دا اخ شان داری چی مخالی تا کئی اخسر واللہ اللہ تعالی عالم المفسدہ یمیض المفسدہ جدا کئی مفسد مسلینا ولا شاہ اللہ کئی راتوی دا اللہ تعالی لاغنتکم لاؤقعکم فی الغنت اچھولے بہتاسو لپر غنت کی والغنتو ہی المشقہ ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات ان كامكوا يد مشرك خود سرا حتى يؤمن لا الا ان يؤمن تر د ایمان را دي ولا امتن مؤمنه اخام خ خزمه امه مؤمنه خير بتردا من مشركت المل مشركت ولو حره يا من حره مشركتين حره مشركنا اگر کتا عجب کیا چایتا صلا خسن و ومانو ہننا خسن د مشرکاتو او مال د مشرکاتو ولا تنکہ المشرکین اپنے کام اور کوئی مشرکانو سڑو تا اخواتکم او بناتکم ولا تنکہ المشرکین اخواتکم او بناتکم حتا یؤمنو تردیج دے ایمان راڑی ولعبد المومن او البتا یو عبد مومن بیتر دے من مشرکن من خر المشرکن دا خر مشرکنا ولو آجبکو اگر کتاجب کیا چیتا صلا مالو ہو مال و جاہو ہو مال دے مشرک و جاہ دے مشرک لکہ نارینہ کے خلق جاہ تا گوری خسن تا نگوری خواه پہ نارینہ کے خلق جاہ تا او پہ خضا کے خوسن تا ګوري جهته نه ګوريخه ته طبيعت انساني ده ټیک دی پلاني نواب لور ده او خالص د خريغونو شکل یې زه پېسکم دا سوي او سجا خور دی نواب ساده ده دا څه شه نواب ساده خوي د خريغونو شکل یې ده صحیح شو څنګه دا تقدیر ور سره خوول لګید ها ها ګوره دا, دا چې ارتفاقات وای نو په دیو پويږي یاخه اولایک ادا کسان قُلَائكَ دَاکَ سَانِت غُونَ داوود دکې خلق لا الَم نَارِ اورتا رسوم شرکیت فیهم رسوم شرکیت بدر کی جاری کای الله تعالی بلنور کې جنت تا مغفرت تا پیدل خپل باندې بیانې آیات نن سید پاره د خلق او احکام بیانې لعلهم يتذكرون دید پاره یتعظون چ دې واځوالی ویسالونک ان المحیز وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاتَّزِلُوا النِّسَاءُ فِي الْمَحِيضِ سَوَاءٌ كَيْدَتَا نَ دْهِيض مُتَالِق قُلْ تُوا هُوَ أَذًى بِمَرَضٍ مَرَضٌ بِمَرَضٍ فَاتَّدِلُوا النِّسَاءُ اجْتِنَابَ كُ وَي فَاتْدِلُوا فَاجْتَنِبُوا اجْتِنَابَ كُ وَدَنِسَاوَ لَجْمَاغًا كَيْدُور توري گي جماغًا ان تستمتعوا بما فوق الزار ولا غليكم ان تستمتعوا بما فوق الزار نو دا رد ده جانب ته يهود ونساراو بانه يهودو كي چه بخذ حائزة شوا نو كور بي ولا جدا كو فلدان سر بكوتا كي نو سولا او نساراو كي چه بخذ حائزة شوا نو جماع بي ورسر كولا دا كسان مفرطونو ادا مفرطونو دا افراط والو او دا افرید والو شریعت اسلامي راهه معتدله لارو خود لهخه چې دا جما مکه ویل کنه نصارو خدا شودرته مجړو لکد يهودوخه دا جما مکه ویل کنه نصارو خدا شودرته مجړو لکد يهودو فات دل النساء عفل مهیز اجتناب کوي ان اذ زنانو نا فل مهیز په حالت به اسکه جما ولا تقربوهن امنز دیکې گئے د تجما غن تقیید ور سره لیکای آ منز دې کېږي دوی تخفیف سره او حتایت یطہرنا تشدید سره اصل کې یو یتطہرنا نو کرا حد کواله تخفیف والا نو نفس تطهور بعد غشرت ایام د اموجیز د جماده حتایت یطہرنا د مزید غشرت ایام نه بعد که راشي نو نفس طهارت قبل الغسل دا مجیز د جما ده او حتا یت هرنا تشدید والا قرات چې قبل العشره طهارت راشی نو الت تطهور په کار ده مبالغتن حتا یت طهرنا حتا یغتسل سو پوری تطهور نشوي غسل سره ترغه پوری جماعه جایز نه ده دو قراتونو دو فائدې شو څنګه ته په دوه فائدو پوه شو څنګه مو اگر که غسل لیشره ا تطهور به تطهر به حاصلي مبالغه سره نه غسل بکاي طبيب بجواز پیدا کیږي فایذات تطهرنا فاتون لا کل چدو پاکشي راتل کوي دوه تاميل هيسو ملحيسو من هيسو دا ظرفيده ملحيسو الموزع التي هاغه موزهتا امركم الله بالاتيان اليه هذا بنقتا كل فاتوهن راتل قویدویتا من حیثو امرکم اللہ آغم وزیتا چې امر کردی اللہ تعالی بالاتیانی الیه وحوا الفرج دون دبر او ارتاو لی کئی نا اچھا مطلع نا. قرآن کی کلل ساڑی پڑی تے خبری ملی او دیو مانا فاتوهن راتل قویدویتا من حیثو پا آغا طریقہ امرکم اللہ چه امر کردی الله اللہ تعالی وحیع طريقه الاقبال والادبار والاستجابه وما إلى ذلك سنگ جستاخ خي طريقه الاقبال والادبار والاستجابه وما الى ذلك سنگ او تاي دي لا الله تعالى فاتو حرثكم الناشيطكم فاتو حرثكم الناشيط اقبالا وادبارا واستجابا الناشيط اقبالا وادبارا واستجابا قياما وقعودا وما إلى ذلك بس داس تاسو خو خلک تجربه دا ورس څنګه کینو فاتو عنا مل حیس و امرکم ان الله تا کی الله تعالی یحب التوابین محبسات التوابین تواب معنا د رجاء الى الله زکه دلته تاسو کفرونه کړی خپل محل تراله رجاء الى الله رجاء الى الله مراد سوته وهم ممتسلوا امر الله غیر امتثال کید امر الله نطوابین مانا ممتصلی امر الله محبت ساتی طوابین سرا محبت ساتی المتطحرین توحارت پسند سرا نساؤکم خرس لکم بیبیان استاسو خرس لکم مزرغت لکم مزرغت نساؤکم خرس لکم دا مزرغت تاسو پارا جائز راغت فاتو لکوي حرصكم مزرعي خپلتا ان شئتم ان په معنا د كيفه تفتzani ثابت وي لده چې ان په څه کله فیل راشي نو په معنا د كيفه وي او چې کله غیر فیل راشي په معنا د اې نه وي دلته ور په څه فیل لا غلوي ان شئتم په معنا د كيفه شئتم په بیا کوبل بل بل اوريدي بیا د موضوع د حرص په ځای باندې موضوع د دا فرس تراتلی فاتو حرصكم رات لكوي حرص فلتا مزرعي خپلتا كه ان اشيتم كيف اشيتم قياماً وقعوداً واستجاءاً واقبالاً وادباراً وما الى ذلك پينزور تولي نور و غيره کوي پينزور تولي کوي انور و غيره کوي قياماً وقعوداً و ادباراً وما الى ذلك صرف دا 15 طريقي معلوموي ښه امام سويطي دا صرف دا ذکر تجربه خبره ده ناقضت لها في ذلك طريقه معلومي ناقضت لها ذلك طريقه معلومي ينهو ما إلا ذلك اكسطر وغيرا وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم أولان دي كولو كيزان نخبرد باراس وقدموا التعوز قبل الجماع لأنفسكم تعوز قبل الجماع كيز ديك استاس خير دي وإلا فيتولد الرجل مخنسا والمرأة مطرجل تن که تغوز قبل الجماعو نکای نو چه نارناو لاد دی پیدا کی گی نو خزولی بی پختو که دی مخنس مانا خزولی اکر زناناو لاد دی پیدا کی گی نو نرخضائه بی دی دا بیا خضا ندا نرخضی دی نو که نه نپناو نو گواره نو نارناو لاد دی پیدا کی گی نو وتقلله اوېږی د الله تعالناوالممو پوهشي ان کوم ملااقوه چې تاسو یو کې د الله تعلا سره نووالم کوم مللاکووه دا تنبی د الله رجانې بنا چې ګکه د موضی د هرس پهځای د موضی د فرته را تللوړل خدای ته خو پته ده خدایته پ ده خدای بهله سزا در کوي چې د کار د وولدي و بسشيیل مومنیل، ادا خوشانہ خبر ورکا مومنان اللہ ولا تجعل اللہ غرزتا لے ایمانکم ولا تجعل الله غرزتا لے ایمانکم اس رب تیرے ما قبر سردادے چی اللہ تعالیٰ سا امور انتظامیہ سے کرکی در مبدا ده دا امور انتظامیہ سے کرکی دا تقویت دا ریاست دا پارا انتظامی امور سر ریاست مستحکم کیجی اپا دامیز میسکے حکم دا صلاح تراغلے دا حافظوال صلاوات دا ممد مغاج دی الله تعالی سره سره علاج خي چېکه سرو قووتوي در ته دا غې دا علاج دی. والله تجالو الله غرو ځتنلی ایمان کوم مګځوي الله تا لا غور زتن نشانه ل ایمان کوم د قسممونو خپلو دپاره لا په مقدر دی. الله تبرج تاسوب برنکوي ولا تتقوا اتقوا بنکوي ولا تصلحو بین الناس او اصلاح بین الناس بنکوي نو اصلاح بین الناس دا امر شرعی دی تقوا امر شرعی دی بیر امر شرعی دی نو حاصل د دا ایت داره چې لا تحلفوا عامل البر والتقوا قسمونه د بر او تقوا نه مکوې چې قسم په خدای کما مونږ کو ورنه قسم د بیر او تقوا مناقضه په نفسه خو واجب ده پکېدا چې حانس کې ځان خپل واجب ده پکېدا چې حانس کې ځان خپل اوراتلو کې د بیر او تقوا ده ولا ایمانه صبر او کې علم دې توه انوا د قسم مفات په صراحه ضد دلاله یو دینه دامه پاله چې نه محال محال مزادیده د لحلب عن البر مناقض دي نيز نسخ واجب او ترين دا دامات كيوه يمين يمين اللغوة دي مؤاخذة في يمين <تصفيق> اللغوة ما تسبق إليه الألسنة عند الشافي لكذا افغانيان قسمونا لا يمين اللغوة دي مذاب دي شافيه مناقض دي فانيز دي حنفيا او افغانيان خوا بحيثية مجموعة حنفيا اندي او قسمونا دي فاتوان كلها فقول الامام شافيه ما تسبقوی لئے الالسنہ او دغی امین اللہ و پنیز دا حنفیو حلف امر مازن یا تقدو ہو کازالکا قسم دے پر یو امر مازی چی عقیدت امدائی چیزا کار دغت لکه لکا سنگجز قسم کو او بل یمین غموس حلف علا امر مازن یا تقدو ہو غیر قسم پر یو انداز کے عقیدت دا اگر مخالف تا امین غموس تا دو زخ کے بغو پکے گی او بل یمین مناقض حلف علا ا او لا يفعله قسم دي لا كاربه قسم دي لا كاربه نكوم فإن وافقه فلا شيئ وإن خالفه فيكفرغن يميني موافقه تيوكو هكذا شيء نشتا مخالفته تيوكو كفاربور كيدي لا يواخذكم الله وننسي تاسل الله تعالى باللغو في ايمانكم فلغو قسم الستاسكي ولكن يواخذكم لیکن مو خه ک ستاسو بما کا ثبت قوب بما کا س قوب بما غقدشااف به ترجم مکل ده بما غ مد قوب کو او غی په ما تسبیل اللسن ک غمد د قلب نه نمون تووب با ح سره سکې چې خلاس جدا نجد اصل نجد التلاق والغطاق واليمين ع سره بسک هلته وحاصل نجد. خ د قلبدننی او ين به من ک دوخه. خ د او يمين ومنقض بي سوء امور دي فنزا مختلف حدث الرجمع كي فنزا الطلاق والغطاق واليمين والفمور دي مختلف حدث الرجمع كي امتاز تمشكات كي ويري خيام ركاير كريو دي مختلف روايات الرجمع كي نصوبة جورسي فنزا ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم بما غقدتم مراد يمين